Þessi þáttur er í bóði stofunnar og stikkisólmi, frábær veitingastæður í hjarta vesturland sem ég kynntist þegar ég var að halda fyrirlestra á vesturlandinu og ég mæli með allir sem eiga ferð þar um kíki á narfeirastofuna. JTU Hangover er kombo mánæðarins að þessu sinn ég á lemon, þar getur fengið samlok og djús á aðeins 1590 krónur. Fyrir þá sem hafa mikinn áhuga á hilsu og að næra sig vel, þá mæli ég eindriðið með að kíkja í frægið, hilsudeldina í fjarðakö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 Ég vil nota tækifærið og þakka öllum þessum styrtaræðlum og þeim sem er að hlusta á þáttin. Viðbröðin hafa farið langt fram og væntingum. Þá vil leitinni minna fólk á að þátturinn er að sjálfsögðu líka í vídéói á YouTube. Gaman að fóða því þóttin, Sara. Já, takk fyrir það. Og velkomin. Takk. Hvað er hérna, longa ekkert sér bara byrja. Þú ert flutt til Íslands. Já, loksins. Eftir tóttu mörg ár útte. Já, 10 árr. Akkur ágangur að koma heim núna. Herra, ég var bara kominn nú. Ég var búin að vera í Bandaríkjunum í 10 árr og séi nátt að bara ástandi þarna núna, Hann, eh, bara gerði allt 10 sinna verra sko. Þanne að klikka bara saknaði fjölskyldu og vina og svona og fanns bara verið tími til að koma heim. Mhm. Mm ástandi ég er búin að tala við um nokkra sem að hafa verið í Bandaríkjunum. Já. Þú varst hvað fórst? Þú fórst Svíð, til Sveiði þar í millitínum árunum í 6 þanna þú varst þú verið í bandaríkjunum þarna í blá birjun þegar covid var að byrja. Já, það tók mér mánu að komast heim. Okay. Alveg bara Hva? öll flug hansal eruð og þetta var bara þetta var erfitt. Hvað er það sem er svona skrítið við aðstæða þarna? Þetta er bara svo miki panikki gangi. Þetta mm -hmm. er bara fólk er svo hrætt af að vera að hræða svo miki með öllu sem er í fjölmiðlum og þetta er bara búið að vera hræðilegt sko mm -hmm. og er fer bara versnandi. Mhm. Mm Þannega þá var heim. Syrt ekki fyrir um sér að fara til Bandaríkja alveg bráð Nei. Er ekki? <laughs> alveg sékki. En hva var erft að komast heim? Lendiðu þá einhverum hrakningum í, í að finna flug Það var bara alltaf vera flugum, að vera kansalliga flugum það voru ekki nóg margir að fljúga og það var bara alltaf eitthvað sko þanne að þúst af því þú að taka svo margar vélar alveg fljúga frá LA til Atlanta Atlanta til Amsterdam Amsterdam Stockholm og síðan keira frá stokka í 6 tíma til Malmu. Þannig mm -hmm. að það 28 tíma ferðalag. Ég var bara búin á því. Akkværi hérna, akkværi fórst þetta svíþjóðar í myndlíðinni? Át af því að pappi býrðar, okay. og það var líka ekki alveg allt 100% komið á hreint með hundi minn eða komið til Íslands og svo leiðis, og ég vildi bara komast frá bandarhækjanum sem fyrst. Mm -hmm. Þannig að ég var bara, regni flýta mér. Hvernig er stæningin, <laughs> hvernig er stæningin í svíþj Okay. bara eins og ekkert hafa gerst og enginn að nota maska, ekkert lockdown ekki neitt bara Það er svolítið búið að vera að tala um með þessa sænsku leið og má svolítið gaggrínd á tímabili og svona, Já. myndurðu segja að ástandi þar sé frekan bara, lífið sé bara svona mjög normal eða? Bara mjög normal mm -hmm. og mér finnst þetta bara, hvernig þeirra próts það bara er bara mjög fengt sko mm -hmm. en auðvitað náttúrulega er alltaf gott að vara ná og svo leiðis og, og taka að alla svona vekendum og veerum svo og svoléis með fyrirvara og svoléis sem man nátt veit veita aldrei. Mhm. Mm en þetta virðist hafa gengið bara mjög vel hjá þeim sko. Mhm. Mm so far. Þannig. A... Þúurt ursöglum þína sko. Ég er búna að tala svo mikið um COVID <laughs> því sem þá áttu bara allir kominn með feiki nóvæði En hérna en hérna af hverju sko af því þú hefur verið svolti mikið á mell ólki, í milli tanna og fólki? Í gengd til hérna. Því meira. <laughs> því meira segru? Já, ættir að vera svolti þreytt. Okay. Erða að því við að spjalla svolítið saman Já. af hverju ákveður að koma í viðtal, er þar þú út að koma heim og... Já, ég bara það er búið að vera að tala svo rosalega illa um hann á ífréttum og í, á samfélagsmiðlum mm -hmm. og ég er bara komin með nóað mér finnst þetta náttúrulega rosalega leðilegt mm -hmm. að fólk sé að segja í þessi svona hinsin þegar það er ekkit satt mm -hmm. og náttúrulega ég hef aldrei komið fram og sagt svona mína sögu, mm -hmm. þannig að Men það hans bara komiti mið til að ég útskýrði bara ýmislegt. Mhm. Mm og að að fólk virkilega geri sig grein fyrir hvernig hluturnir voru. Mhm. Mm Af því að þetta er ekkert satt eins og við búi að vera að segja umig sko. Mhm. Mm og þetta er nota bara að vera hreinskilinn er þetta bara mann skemmandi. Þú veist mm -hmm. að þetta er það nota tekur á mann. Þú veist þótt að ég sé nú mjög þú sterk beið og þoli mm -hmm. ýmislegt að þá er til takmörk. Mhm. Mm bara þá, þó þortu tala um bara svona í gegnum tíðin, samblanda af einhverjum frettaflutningi og slúðri og dóti án þess að þín rödd hafi kannski mikið heyrst. Já, að því ég er bara ekkert ég er bara, mér finnst svona slúður og allt, allt þetta, mér finnst þetta bara ekkert spes ég er mm -hmm. ekkert svoleiðis og ég hef ekkert verið að koma fram og segja neitt, svona mína hlið á þessu eða útskýr eitt að neitt ég, hef, ég er bara, bara ákvað að segja ekki neitt mm -hmm. og þannig að hérna og síðan alltaf fyrir fólk vera það spekup sína sko en bara á, þetta er regla sjóna hin séin og hún er regla að manneskja og eitthvað og slæis mm -hmm. og og sé já náttla þust segir eitthvað að, og fer með ein annan og séin kollur kolli sinn áður en veit að veita ver sagan bara orðin bara þvíl breitt og eitthvað þust mm -hmm. þannig að þetta er bara æi þetta er eitthvað voanlega er mm -hmm. bara óþreytt að þesu og er þetta þúrt kominn heim núna og hva hérna bara um við af því mér longaði aðeins að í, bara svona eina, en áður en við ferum í Hæ, ég er í hjúkrunarfræði. Mhm. Mm er í fjarnámi í HA og er að vinna á Sjálfsbjörg með í aðhlendingu með skólanum og það er bara rosalega skemmtilegt. Ok. Vinnaði með æðislegu fólki og bara rosalega gefandi starf. Mhm. Mm og nátt að bara vera fullu í skólanum og vera byrja núna í prófum. Þanne þetta er bara rosa saft með allt saman og bara er mjög hamingjusam. Mhm. Mm Gaman að er kominn átt Ísland. Já fyrir utan veðrið. Ég ætla að segja <laughs> þú ert að þotta búna búa í hvað California, þetta er mjög veðursælig staðir sem við skulu að velja. Já, á Texas. Og Texas sem. Allt er svo heitt og svona, hann, eða, eða er, þetta er rosa lei bara viðbretning, þetta er allt annað. Mhm. Mm og ég hérna alveg bara frjósi heljuna sko. <laughs> Já. Akkurrið, hérna, akkurrið, þú varst að læra lögfræði, afkur hjúkrunarfræði. Er ég hef bara alltaf verið mjög mikið fyrir að hjálpa fólki. Mm -hmm. Og gera gott í og ég Það bara hefur verið alltaf verið partur á mér allir mínu næfi mm -hmm. og er reyna alltaf að hjálpa öllum eins og ég get og bókst bara að brýta mig bakið fyrir, að, fyrir aðra sko. Og það er bara eitthvað svona sem kemur bara, bara natural, þú veist. Mm -hmm. Þannig að hérna, ég var bara að finna mér í löfræðinni, ég er bara ekki þessi típa, alls ekki sko. Mm -hmm. Að þótt þetta sé mjög áhugavert nám og, og skemmtilegt, þá var ég bara ekki að sjá mig vera löffræðing og eitthvað svona mm -hmm. líka þegar við vorum alltaf með þetta mock trials og svo þessi skólanum, ég er bara get stressuð <lýst> <lýst> <lýst> þú veist það hva, bara hvað er það, mock trials, hvað er það það er bara svona eins og sést bara farið, þú veist, fyrir rétt mm -hmm. nema þetta sést svona, þetta er svona þetta er svona settu þannig að það eru neymyndunir eru svona þú veist, það er þú veist maður eða þú veist the defendant og síðan, þú veist, hinnaðalin og þeir, þetta er bara svona veist, þetta er sett upp bara mm -hmm. veist, eins og þetta væri alvöru nema að þetta eru bara nefndunir mm -hmm. og hérna og ég veit ekki, þetta bara stressaði mig ekkert smá og ég var bara æjúsi það ég veit ekki alveg með þetta þú veist, ég, sína, er ég bara ekkert þetta er bara ekkert ég mm -hmm. þannig að ég var bara svona mér finnst gaman hjálpa fólki og já, og ég var bara hvað er það sem ég get gert sem er svona virkilega hjálpa fólki og gera gott í lífinu og og ég áoga bara að fara út í hyggrunafræðina. Mhm. Mm en aðeins sem um það þú varst að búa í mjög mörg ára úti. Já. Ætluðu í Bandaríkinum, nú varst þú í Svīþjóð á án farsar undan og svo núna kemur aftur til Síðar. Já. Hvað er þetta hérna, aðeins aðdráttaraandinn af að því að þú í raun og verið á einhverum punkti ferðu fyrst til útlanda hálfpartinn til að flýja landi eða því? Jó. Hver er þetta svona þú viss hver er aðdráttaraandinn að að, konur við að, farið í einhvers konar ástarsamband þegar þeir eru mjög ungar sem að enda síðan íla. Þú segir já. okkur bara aðeins frá því, kannski. Herði já, eins og ég segi, ég átti alveg yndislegt líf sem krakki, þú veist, ferðast mikið með mömminni, hún var fl flufri 25 ár og hún um, setti mig í, í Suzuki-nám í piano sem ég spilaði í 10 ár og bara átti ynd yndislega esku. Og um, síðan því ég var 18 ára gömul, þá heiti ég og vinkonu mín um, af manni sem var að opna ljósastofu og við varum bara heiti okkur fyrir við að sækjum bara um vinnu mm -hmm. og þessi maður var rosalega, svona sjarmirandi góðu personuleiki og bara talaði góðum áli og allt svona og náttúrulega, þú veist, maður er 18 ára gama all og þú veist, hugsa náttúrulega klárlega ekki eins og maður gerir núna mm -hmm. og um, síðan sérst böði hann okkur í partí og við fórum í þetta partí og svo og þá var maðurinn nýkomin á spítalanum, var nánast á einu og, og ég er náttúrulega vissi ekki um minna mann sko og hann var ekki ný, nýlega komin til landsins og svo leis þannig að um, þannig að síðan bara áður í vesaf, þá var þetta bara orðið samband þegar hann varð uh, nánast dóatna í, í þessu partí mm -hmm. og ég var hann til hjálpa og Um, já og síðan var það bara orðið samband og hann orðið edru og var edru í einhver tíma sex mánu og síðan fór allt bara niður við um leið og hann En Þú segir þetta byrji, byrjaði sambandi hálpar þeim bara á því að þú ert einhvers konar svona hjálparáðili Já, þetta var svona meira þú veist, ég var við varum að segja ekki um vinnu mm -hmm. og á þessum tíma þá veist, varum alveg, að þetta svona eitthvað spennandi gæi, eitthvað svona nýlega komendur land sem að vissi ekkit hvað var og svona að ég veit ekki bara hvernig hann var sem manneskja var svona grípandi mm -hmm. og virtist vera áhugaverður og, um, og já og síðan bara fóru þetta bara út í samband sko, þótt að það var ekkert planið sko. mm -hmm. þannig að Og hva, hvað gerir síðan þú veist það því að sjó ég er ég til að gera langar sögustyttir þetta endar sem síðan með því að þú hálfpartinn flýrðu land. Vað er það sem gerist af því að margir svona af báðum kynjum en kanskje er nota alla að kvennmenn fari sambönd sem enda sem einhverskonar svona óþeldissamband. Já. Hvernig gerist þetta af því væntanlega gerist eitthvað kanskje þér þú kemur inn í samband sem þú hefur aldrei samþygt þér það er ný byrjað. Já. Er það ekki? Jú jú, eins og við segja þetta er var allt altan, annar maður fyrst mm -hmm. og síndi svona sitt rétt andlit en síðan bara þegar hann fjöll að þá breyttist allt og hann bytti mig mjög miklu líkamlegu óböldi og andlegu og þetta var orðin bara svona vítahringur sem ég komst ekki úr mm -hmm. og hann kötti þá öll bara veist, öll samskipti við fjölskyttu og vini og mátti ekki hafa síma eða eitt eða neitt Mátti ekki hafa síma? Nei Ákveðu Um, hann bara, annaður, þegar ég var með síman og eitthvað, þá var það náttúrulega brjálaðar yfir einhverju, hann náttúrulega var í byllandi næslu mm -hmm. og var sjálfur þú vist, selja stera og fíknepni og var handrukkari og fleira, þetta var ah, hann var frekar hættulegur, sem bara orðað að svoleiðis mm -hmm. og var gerilega mjög stóri í undirheimanum sem ég náttúrulega vissi þetta ekki fyrst sko, mm -hmm. komst sé bara aðeins öllu saman, en hann náttúrulega síndi allt annan mann fyrst okay. og ég Veist, held alltaf að ég get bjargað öllum og, og sé alltaf að það besta í fólki og ég, ég hélt náttúrulega að hann gæti breyst og orðið betri og þetta myndum verið að vera alltaf góðu og en svo var ekki og þetta varð alltaf bara verra og verra því að hann gati ekki hald, haldið stið og ofbeldið var alltaf meira og meira og, og hann eigðilaði svo mikið alltaf útis í átti mörgusunum og þetta var bara þetta var hræðilegt sko. Mm -hmm. ég, að er mm -hmm. ég þetta var bókstallega versti tími lífs míns. Og hvað ertu gömlum Ég var 18 Og ég loksins komst á landi tíu mm -hmm. en Mhm. Um, var mjög stjórn samur mm -hmm. Og bara þú veist þetta var hræðilegt sko. En hvernig að þú fyrir er sem ekki þekkir þetta þá hljómar þetta eitthvað í svona eins og bara þú veist hérna það kom honum sér ekki bara burt miklu fyrir en það er þetta þá einhvernig er svo á einhverum punkti sérðu kominn inn í einhvern vef þar sem að þúrt bara hræddar við að fara í burtu heldur en að vera. Já þar út af því hann hótaði félskynduna míni. Mm -hmm. Hann sem sagt hótaði menn míni oft með ähm um, og pappa mínum með exi og þetta var þær þau voru reyna að hjálpa mér bara í burstu. Mm -hmm. Og en hann átti alltaf vildi það ekki. Og hann var með sem sagt, stráka sem gerði allt og og veist, sama hvað það var sko. og hann alltaf var mjög hættulegur eða gat verið mm -hmm. og hérna, þannig að hann alltaf bara vildi ekki sleppa mér mm -hmm. og sagði þess drepa mömmu mína og hundana mína og fleira og ef ég gerði ekki eins og hann sagði og maður alltaf, þegar maður er í svona ofbyldi sambandi þá er maður svo rosalega hrættur mm -hmm. og maður bara einhvern veginn fer bara inn í kúluna sína og bara þóri rengu af því að þú veist, em maður gerir eitthvað rann það er bara barinn spað mm -hmm. barinn spað, bara líkamlega? Já, já, það er bara, maður er bara tekin upp á halsunum og bara hent við vegginn og sem hent á golf og sparkað því mann og, og bara alls konum Þórður eitthvað að kæri þetta til lögreglega? Fljóðis, eða? Um, mamma rindi að hjálpa mér sko, en hann var með einhvern í löggunum sem þannig hverskipti sem hún hringdi þá frétta hann af því og þá varð allt bara 10 sinnum verra. Eins og hann væri með einhvern innanbúamann þar. Já. já. Þanne að sama hvað ma rindi að hringja lögkona eða að gera eitthvað svona eða fáa einhverhuga hjálp það er bara. Hvernig er það man er í svona stöðu uh að því ég á, ég á eina góða vinkonur sem hefur sem að var í hræðilegu ófbeldissambandi hún lýsti því hvernig þetta gerðist það hágt. Já. að þú ert allt í einu sko búnaðína er gjörsamlega og, og ein fyrir væi að finna hluti er sem að manni hefur aldrei fundist eðlilegur í upphafi. Hvernig er sían þegar fólk í kringum þér kringum þér kanskje að reiða segir þú ert bara drullar í burtu. Já ja, fólk og, skilur þetta ekki. Og skilur ekki að það er kanskje aðeins meira en að segja. Já ja, það er bara nærir sig ekki, það er bara akkur labbar labbar ekki bara burtu. Mhm. Mm Þust út að nota hefði ég gert það hefði efuta verið það auðvelt. Mm -hmm. Það er bara var er bara svo roslega og sérstaklega því fara að semst og mamma bara ein og var sína og, og þú veist og hann náttúrulega valdi henni svo miklu tjóni upp á 6 miljónir braud rúður hjáni, henni eðilaði oft og bara svo mikið sko það var alltaf verið að hræða hann að bara hey, þú skalt ekki voga að gera hitt og þetta annars gerist þetta mm. og ég var bara svo rosalega hrætt hann mitti meira þess að hundana mín og allt sko Þann og að, búa, hef, og að klippa þá eða, þú veist eins og þú segir hvað, banna þeir að eiga samskipti Já, þetta er sérst bara, stjórnin var svo rosaleg af hans hálfu, mm -hmm. að hans sérst að ef ég gerði eitthvað sem hann fýlaði ekki, þá bara braut hann síman og, og bannaði mér að tala við einni henni, þú veist? og ég einu samskiptins ég gat þannig endan haft við mömmu var út af því hún setti síma undir ruslatununa, þú veist, þannig að þegar hann var svoandi eitthvað þá geti ég farið út og haft samband, þú veist? og þetta, þetta er náttúrulega, rosal erfitt að gera sig grein fyrir þess að, að þetta er svo rosaleg stream sko. En þetta þegar man er svo rosalega ofsæ mm -hmm. að þá bara fer man alveg bara í panic og bara freezes. Mhm. Mm Þanne að hvenn nærðu síðan að koma der út? Heyrðu, um, hann var búinn að vera djamma í semst viku eða eitthvað og á... Og, og kom ég var semsast hjá mæmu minni af því þe sundu þær hann fór út á og sá hann bara fara til mæmunar og ég átti bara að vera þar þar til hann hringdi og sagði mér bara að koma. Mm -hmm. Þú veist bara það var alltaf allt aðeins að henta honum. Eskjör. Og hérna og ég semsast þurfti að fara afna og ég man ég var alveg grátandi það var svo hræðilegt ég bara ég vil ekki fara ég vil ekki fara. Og fór síðan afna og, og, og, og þetta var bara þú veist, hann var í hræðilegu ástandi og bara ógnilega vondur og þú veist öskrandi, og, og bara laði hendur á mig og ég ætti bara að gera svona hins og annars myndi eitthvað gerast og, og hérna, og síðan var ég að hugsaði með mig, ég bara, ég dey ef ég, ef ég kemst ekki burtu og ég bara vissi að ég, ég myndi ekki lifa af, þannig að ég resist, talaði með mig og ég sagði, ég verða að að komast í burtu, ég ætla að reyna að finna kjarki nýða að þegar enn sofandi að komast í burtu og ég var bara svo ógeðaslega að ég bara, þú veist, þetta var svo rosalega erfitt að því ég var náttúrulega hrætt um fjölskytunum mína og þannig að það tók mig alveg þrjá daga að finna rétta tækifærið til þess að, að bara laumast í burtu mm -hmm. þegar hann var svoandi og mamma var alveg bíðandi með þess í bílumal í þrjá daga. Sko. Þangað til loksins hún síðan þetta fyrir utan í bílunum í dráta. Já, þú hún var allna, mest megnigð og síðan alltaf rétt svo fór hún heim eitthvað til að sofa og kom síðan mm -hmm. þú veist, en þetta var alltaf, alltaf þrý daga sem við vorum að reyna að koma mér út okay. og síðan loksins komst í út og ég alltaf bara lættist út og, og ég var alltaf, alltaf alveg bara í svo vondu ástandi ég var titrandu skjálfandi og ég var búin að missa svo mikið á hárinu það var alltaf að vera að rífa mig draga mig á hárinu og og var bara, þú veist, alveg bara brotin sko, það var bara, það var ekkit eftir og hérna og náttúrulega alltaf bláum aðra en og svo leis þannig að, um, þannig að hún keiriði mig beint upp á spítala mm -hmm. og það var sérst ég var fórinn á spítalan til að vera yfir nóttina, en ég var ekki skráðinn á spítalan svo hann geti ekki fundið mig ég vissi ég geti ekki færi hefndi mömmu því að hann myndi senda einhver þanga til að sækja mig mm -hmm. og Ég var þar og þau tekkaðu öllu um allt að vera lægi, gáðu mér rófandi og allt þetta. Og síðan, morguninn fór ég bara beinustu leið og þurfti að fá lögreglu aðstóð upp á flugull og alveg bara inn í vél og allt. Var til að vera vissum að hann myndi ekki reyna að stoppa. Fyrst þú lögreglu aðstóð inn í flugulina? Já, alla leið frá um, spítalanum og alveg upp í vél sko. Vá. Já. Þanne að hann var náttla var með Connections allstar og bara hann var stór hættilegur. Mm -hmm. Er þau ekki hérna ekki brauðveldist að nota ensku orðið paranoia? Þú lítur að vera orðið rosa paranoia. Jú, ég, ég, það var rosa paranoia sko. Mm -hmm. Það var bara hræðilegt sko. Mm -hmm. Hvernig er síðan og þú kemur í land og þá ferðu til Sveiðiþjóðar? Já, og Ertendur? fer til af því að pappi og stjúmpa mín og þustu tvir systkinin pykkuð þar mm -hmm. og pykkuð þar alveg í, í mm -hmm. Og Byrjaði þá bara allavega bara virkilega taka til í mínu lífi og bara að reyna veist, bara að fá líf mitt aftur. Og ég byrjaði veist, að æfa á fullu með pappa og fór í vinnu og ákveða að klára stúdinspróðið. Og hérna, bara í fjarnámi. Og síðan, þess að þau voru að fara að flytja heim, þau sem sagði með mér, ég get ekki farið til Íslands. Þú veist, ég á bara eftir að það Mhm að ég vissi alveg að hann væri að býða Ég þannig að spurja þannig það, hvernig er síðan þegar þú flýr land, þá voru þetta vendanlega ekkert samt alveg búið eða þú Nei, veist. nei, hann reyndi allt til að hafa samband mm -hmm. og ég, þú veist, hann allstar og lokaði öllu, bjóði til allt nýtt og en einhvern veginn fann hann út símanúmerið, heimasímanúmerið hjá þeim og reyndi að hringja og eitthvað og mann alltaf bara þau eru bara, hún er ekki að fara að tala við þig, mm -hmm. þau sláttu hann í friðið. En leiðir eins og þú ert komin í annar land, leiðir eins og þú værir örug þar, eða varstu ennþá þar að hugsa bara, getur verið ég... að bara banki upp á einu á morgun? Eða? Nei, ég viss alveg að ég væri mikið örugari þar, af því að hann bjóði einu svona í Svíþjóð mm -hmm. og hann var, hann fór sjálfu frá Svíþjóð til Íslands aftur, af því að hann var uh, wanted, þú veist, hann Nei, ég síðu. Ja, þannig að hann komst ekki inn til Síðurs. Þannig að það var svona ha, þust. Mm -hmm. En hérna ég, þetta var samt mjög óþægilegt. En hvernig er að pússla sig saman eftir svona, þust, væntanlega tekur au langan tíma? Ja, það var mjög erfitt og bara tók á og maður mm -hmm. var bara þust lengja að jafna sig sko. mm -hmm. Þannig að þetta var Þetta var vað því líkt bara að leita bara af sálinnar sinn aftur sko, því að mm -hmm. bara hún týndist bara á mm hællausu -hmm. dóti sko þanne þetta er bara rosalegt sko Nú segir að því eitt sem ég langaði til að ræða við þú náður talsvert langt í fitnessinu Já og þarna byrjaðu þegar þú komst til Sveits þar þarna byrjaðu að æfa svona... Ég byrjaði þannig að bara að æfa svona fyrsta skipti þar sko mm -hmm. að því með ég ég ekki fara í réttina á Íslandi sko. ég var með semst maninn sem með það er bara það er bara it's eins og ma sé so about control þust mm -hmm. og hérna ja hann ég bara mafti aldrei fara í réttina nema ja var með honum og sé náttla leiðmannir bara svilla að mair hafði engin þann sé enginn áhrif á réttina af því ma var bara þust mm -hmm. búinn á því sko líkam mm og -hmm. sál sko þanne hérna ja ég byrjaði á fullu að æfa þarna út í svíðjó og það var náttla bara alveg æðislegt man ég leið so vel ég og bara að borða hálft og þetta bara að vera alveg æðislegt sko, þvílík mm. tilbreyting sko. Mm -hmm. En hvernig er þaði mitt með, ég hérna rættið talsvöld mikið við þegar ég fekk Margréti Gnarr hérna viðtal. Já, já. Af því hún er náttúrulega búin að ná yra einn og lengra í vitnið þessi heldur en bara allir aðrir íslendingar held ég. Já, já. Uh, hún talaði svolítið um með þetta að þú svona vissulegt er þetta náttúrulega helbrygt upp af vissu markið kannski. Já. Síðan getur þetta mjög auðvelt að orða við einhveru öðru. Hvernig var ja, það hjá þér? eins og þú segir, þetta er rosa gaman að prófa þetta. Mm -hmm. Og upplifa þetta og svona leiðis, en þetta er ekki eitthvað sem ég myndi fara út í að gera professionally sko. Mhm. Mm því tekur náttla rosalega á líkamann. Mm -hmm. Og þetta er svona overall er þetta ekki holt sport? Nei. Hvað er það sem tekur svona miki á líkamann? Þetta er náttla sérstaklega þegar menn að gera sig að því fyrir svona keppni eða svona leiðis, missa allt vatn og maður er að kæta svo rosalega nýður og, og þetta er náttúrulega bara ekki helbryggt sport mm -hmm. skilur, þannig þótt að þótt sé að borðað hálftur svo lis þá ertu rosalega íta líka alveg út í max mm -hmm. til að líta út, þú veist, bara perfect skilur mm -hmm. og hérna, og eins og segja þetta teka náttúrulega rosalega á líka mann og þú maður sér náttúrulega þegar maður missir svo mikla fytupróst eða komin í svona lága fytupróstundu aa þúst þetta konurmissa öll brustein ef það er ekki með þúst silikón eða eitthvað svona leiðs og og hérna og síðan er veist, húðin að fara svona fram og til baka fram og til baka mm -hmm. þúst af því að ma er svona, er svona mm -hmm. með þetta allt saman sko og síðan náttla og þessar vastöflur eru náttla alls ekki diuretics er alls ekki gott nei hvað töflur er það að það er sést bara svona sem til að flössa út öllu vatninu svona mm -hmm. rétt fyrir áður en ma fer að og Þetta er náttúrulega, þetta er bara svona mjög sterkar vastöflur mm -hmm. og hérna, þetta er ekki, þetta er náttúrulega hættulegt að því að, veist, að fólk hefur alveg dáið að, því að vera með ólítið vatn í líkamánum mm -hmm. og bara setta að gerast mér í seginu um, í Tampa, mm -hmm. þá var einhver eldri maður sem var að keppa og hann bara fannst látin að mm -hmm. þá var bara, hann var bara of dehydrated Ferðu, ferðu, er það út af fitni sem að einhverja litur sem þú flyttur sig til Bandaríkjana eða verða bara út af námi eða... Heirðu, ég er svo ég sá bara að ég komst ekki til Íslands af því að út af þessu manni mm -hmm. og þannig að ég hugsa með mig hvað geti gerst af því að pappa og þau voru að flytja heim þannig að ég hugsa bara með mig, heirðu, okkur flýtt ekki bara til Bandaríkjan og fyrir nám mm -hmm. alltaf langar að búa þar þannig að ég og mamma hugsa bara, herðu, okay, bara let's do it. Þannig að við flyttum til Orlando og Flórida okay. og ég fóði í <laughs> skóla já, já. <laughs> og, hérna, um, og fóði í skóla og svo og það var bara alveg æðislegt. Mm -hmm. Tók alla mína fjóra hunda með, ég átti fjóra tjúava. Ok, fjóra tjúava? Já, ég á bara einn eftir núna, okay. lilla gamla mín en hinn hérna eru fallinir frá. Mm -hmm. En hérna, já, við fóðum með, hérna, öll loðnubörni mín, og mömmu og við ákvöfum bara að kýla á þetta og þetta var alveg æðislegt sko. mm -hmm. og þá var ég alveg svona þú veist, núna er ég safe alveg, sko. mm -hmm. þannig að hérna Og varstu þá leiðir þó eins og þú væri búin að komast yfir það versta Já, þetta var bara svona nýtt upphaf, eins og mm -hmm. maður segir mm -hmm. og þú veist, og ég var svona æðislegt bara engu hekki mig hérna og, og það fínt, þú veist og get bara kynnsni í fólki og og bara að fara að gera hlutið sem ég vil gera, loksins, og hugsaði um mig og svona, þannig að, þannig að ég hérna náttúrulega byrjaði í skólanum og, og, og náttúrulega var búin að vera að æfa, en mér, ég svona, sagði svona sjálfum mig, mér langar að gera eitthvað og svona testa sjálfum mig og sjá svona hvað hva get ég gerst, svona sanna fyrir sjálfumir, svona, þú veist, bara svona, já, þannig að hérna, en ég ákvað að fara út í það að keppa. Mm -hmm. Í fitness? Í fitness, já, mm -hmm. E í, okay. Það reyndar e-figur, það er flokkurinn í, hérna, í Söldu saman. Og fekk mig því alvar að fóra að æfa fullu og svo leis. Og hérna var alveg keppa í þrjú ár og var náttúrulega að gera það bara með skóla. Mm -hmm. Og bara þetta var rosalega skemmtlegt, kynnti svo mikið af fólki og bara þetta var alveg æðislegt og ég var alveg sérst, í flóruð dæðan alveg í fimm ár. Fórstu mm -hmm. í keftur og Arnold Classic? Er það ekki margrætt að tala um það, það er alveg svolt erft að fá þátt takkrætt er það ekki? E, jú þú þarst alveg að biðja um leyfi hérna á Íslandi og, mm -hmm. þannig, og og það er ekki hver sem er úti sem getur komist þangað heldur okay. sko þannig að það var alveg rosa skemmtileg mm -hmm. Og um en ma sá alu svolti þema var að keppa þarna að þúst ma ma lagð alla þessa vinnu í því bóxtallega vera sviði í 3 mínútur. er strax stað tilfinningu. Já, þetta hata bara, ég var fórsveig og það bara snúast snúast hérna og sem bara af sviði. Já. Og ma bara that's it. Þú ert þú vinna. Þetta er einu þar sem veist? margir sem sko, þeir sem skilni ekki fólk sem fer út sem að þeir hugsa um mig þetta bara, er bara að ég gera veita. allt þetta fyrir þetta. Já, já, já. Mhm. Mm en þetta var meira svona bara svona að fyrir sjálrum er mm -hmm. og bara upplifunin og og bara þaust. Þetta var samt ég sé ekkert aftur þissu sko. Nei. En ég myndi ég er ekki að fara ákvörpunnti verður sko eins og margjaldrar tala um á, á ákvörnum punti er kominn á ákvæði level þá fer fólk að taka alls konuna dót og, og veist er það ekki ég meina þegar þú það mér finnst það einhvern eins og normal þar að líf þitt að snúaast um eitthvað og veigir svona miklinn tími í þetta svona Já. mikilli orki í þetta Þá er eitthvern eins og alveg lógist að þau gangir einu skrefi lengra og og gerir Já. allt sem til þar verð er það Jú, er eins og maður ef maður ætlar vinna mm -hmm. þá þarf maður að ek gat þotts þúst á mm -hmm. og því miður þá er da svo leiðs það er bara það er bara normið afnúti sko ah. það er bara þú veist, ef þú ætlar að vera í toppsítanum þá þarstu að taka einhvers konar mhm mm eða eitthvað sko. mm -hmm. og þá er rétt að tala um endlað varðu að fara að sprauta í rassinn og eitthvað og þú getur tekið líka bara töflur Mm -hmm. og í lágum la skömmtum eins og mm -hmm. ég gerði sko mm -hmm. Þannig að, að því það er líka svolítið svona þetta svo rú, sko, ég horfa oft á hérna, alls konar viðtöl úti já. sérstaklega í bandaríkan mm -hmm. og það er eitthvað einu svo umræðanum til dæmi stera og svo leys, er miklu lengra komin en hér, já. þetta er rosalegt fimmnismál hér Þa, það og, og þá er eitthvað að tala bara um svona hann eða hún er að taka stera eða ekki stera mm -hmm. en það er, það var aldrei náþánguð að sé kannski vera ræði Það er alveg munur og því hvort þú að taka lítinn skammt eða stóran skammt og hvort þú að taka stera og insulín og þetta og þetta Já. og þetta. Mm -hmm. Er það ekki eitthvað svona sem með mitt vantar svolítið kannski inn í umræðina hér? Jú, þessi, ég held að fólk bara viti ekki betur. Það mm -hmm. bara hefur ekki lesið nóg mikið til um þetta eða verið í kringum þetta eða eitt eða nýtt svo leið, sko. Mm -hmm. All það sem er að ég kem ekki því tekka framan man ekki hérna að man er ekki þetta eitthvað að fara lofsam það að fólk séi að taka einu grefni. En en að því þar eru til einstaklingar sem gerið þið í takmarkaðan tíma já. í réttum skömtum og virðast eitthvað einn bara þú ert síðan bara vera í mjög góðu standi. Já. Hérna, já. Þegar þeir eru hættir í sportinnu sko. Já já eins og ég segir eins og ég gerði þetta var bara allt ähm um, séstí var með þjálfara og þjálfaran saði hversu miki kem á þerta taka og allt það og það var alltaf í mjög stuttan tíma. Mm -hmm. Rétt fyrir keppnir til að þessi, gera man þúst aðeins meira svona sreddit, eða gera man svona svona meira svona harðara look. Mm -hmm. og, um, og þetta var náttla bara til að koma man í topp sitinn. Mm -hmm. Og til að svona hraða á hlutunum. Mm -hmm. um, en þúst það er náttla til takmörk fyrir öllu. Mm -hmm og þú veist, ég ætlum þekki fullt af fólki sem hefur aldrei keft eitt en eitt svoleiðis og er bara á sem sagt, TRT, sem er sem sagt, Testosterone Replacement Therapy mm -hmm. og það fær það allt bara frá lækni, sko, skrifað mm -hmm. og þetta er oft allt fólk sem er bara með lág level mm -hmm. og til dæmis svo inkónum mín, hún er uh, kefti með mér úti og hún er 50 ára og hennar level hún er með þess að og hennar level er bara of lág og hún fær sérstast svona, svona til staðstóran krem sem mm hon -hmm. þarf að bera á sér til að hafa levelinn þust eins og það eig að vera. Mhm. Mm og, hérna, og hún er bara þust mjög fín og svolé af því að ef levelinn er ekki í lagi og er of lá þá er man mm -hmm. einga orku, man er líður ekki vel og þust þetta getur sérstaklega með karlmenn og svolé getur haft á, áhrif á hjarta til hendar. Mm -hmm. Þanne hérna Kann ég alltaf í þisu eins og bara mitt eins og hérna valslósandi, HGH og insulín maður eru heyrt að því að ég verið að nota rússalega mikið efnum í þessu. Já, ég held að fara nú bara eftir með svona hverjum einum, sko, sömur náttúrulega bara ofnóta allt og mm -hmm. taka úr mikið og, og svo leið, sko, en maður þarf bara að vita hvað maður er að gera mm -hmm. og auðvitað náttúrulega ef maður þarf að fara út í eitthvað þar maður að tala við einhvern sem er professional og veit mm -hmm. fyrst, eitthvað um þetta. Mm -hmm marr altra bara að taka eitthvað bara og ég mun langr vera stór eða svona eða eitthvað og mm þá -hmm. ég bara að taka þetta og fá þetta bara einhvers staður út í bæ skilurðu mm -hmm. það náttlæma geri það ekki sku. Þyr ert mikið sögum af því að ja, hérna uh, fólk sé að taka bara eitthvað og er sem já, bara, já, bara, bara eitthvað já, heimatilbúið dót og... Já já já þetta er alveg sögurnar sem ég hef heyrt og þúst alls konar sem fólk hefur sagt manni og má mað, er bara kvert að pæla mm -hmm. er <laughs> og það er alltaf að passa sig sko. mm -hmm. að Hvernig var þetta að þér að, þú að, að hérna, fannst þú einhverjum tímbund að þú væri farin að ganga og nærri líkamanum að þér? Um, ég var bara orðin þreytt þarna bara í endan að þetta er alltaf þess að tekur rosalega á líkamann mm -hmm. og, um, og er óholt fyrir líkamann, sérstaklega til lengdar Vara að keppa í þrjú ár og var að gera taka þátt í nokkrum keppnum ári Og þetta er bara rosalega draining alveg, þú veist, og sérstaklega bara, þú veist, á líkamann og svo leis. Mm. Þannig að ég svona, að ég veit, ég sagði bara svona stopp og ætla bara taka, já, tók reynda bara pásu, þú veist, þá. Mm -hmm. En síðan, þú veist, núna get ég ekki hugsa mér að keppa aftur, sko, eða mm. taka eitt eða neitt svona eða neitt, þú veist, ég bara alls ekki, sko. Síðan er það, þegar þú kynnist öðru manni sem að, þú veist, það er alltaf það þá þá varstu fyrir kaski svona fyrir alfuru umtölu. Já. <laughs> Gertu ertu þá ennþá í Flórida Já, ég var semst þá á Flórida. Mm -hmm. Og var semst búna að vera þúst bara í skólanum og keppa og svoléis og og það hérna byrjaði semst við að tala saman á 2012 og og síðan þúst var ég bara að halda fram að keppa og skóla og síðan byrjuum aftur að tala saman 2015. Mm -hmm svona af alveru og, og fórum eitthvað að spjalla síma og svo leys og bara alltaf. og hann þess, var það ekki sambandi þá og hérna Þóttalmurinn spjána? Já mm -hmm. og hann sér satt að spjalla þá og svo og ég sagði með mér, já ok, hann bara fítt fí gæ og svo leys og, og eitthvað bara að sjá hvað þetta gæti orðið eitthvað alveru samband mm -hmm. þannig að hérna auðvitað þurfti ég að spurja hann svona, herri, ertu nokkuð búin að vera með eitthvað veikna brandamál eða pillevandamál eða eitthvað og svona síðustu alveg sko undirstrika það sko ég var ekki Það í fyrra sambandi. Já, ég var ekki tilbúin í eitthvað mm -hmm. En hvað með útliti dau manninnu? Ymean hann var svo frekar, frekar auðlöst og hann hefði verið að taka uh, alltaf eitthvað meira en bara borða skyr. Já, já, hann áttar var soldið too much sko. Mm -hmm. Þetta fólk sem með fólki fannst hann bara eins og okkar tröll sko. Mhm. Mm já, þetta var soldið extreme sko. Mm -hmm. ég verð mm -hmm. En hérna ég held að svona svona bara Overall all hans sem persóna mm -hmm. og bara, þú veist, hann alltaf, náði að grípa allas og rosalega bara því hann var mjög, mjög skemmtilega persóna. Mm -hmm. Svona var, karismatik eða svo leys. og var bara svona hrinskilinn og, og var öðruvísi og, mm -hmm. og vildi svona standa út og svona og, og, og hérna, og hann, mér nátt, fannst hann vera með rosa töflúk þótt mér fannst hann vera svolítið Svolítið stór, <laughs> svona aðeins <laughs> og hérna En maður sér svolítið, þú veist, ég, ég, ég veit ekki verið, kannski, ég veit í hvernig það er í Florida en þegar var í LA að hérna, það ferði í Golds Gym og svona niður, í, sko, það, bara, það er bara einhvern veginn hérna stærstu gæjanir niður í laugum og einhversta eða það er bara hverjum tíma.15 gæja sem eru stærri en þeir inn í Golds Gym sko. Já, það er bara svona, það farleik allir þangað bara til að sína sig, sko mm í, hérna, Gold's Gym Venice Gamla, já, eða mitt, Venice Gamla, gamla, gemmiðan svarsinneikur Já, já, þannig hérna en jú, jú, þannig ég hérna, við byrjum að tala saman og ég, þú veist, og þetta vir, virtist allt vera vofínt og svona þannig við ákveðum að hittast þegar hann var á svona appearance um, í Texas mm -hmm. og hann sagði, hérna, ég bara kaupi með fyrir því og þú flýgur hérna bara og, og við hittumst og sjáum bara Hvað kallar appearance? Er, að að er að að að hann. Að það út af fyrirtæ eh um, var borga fyrir að mæta á svona um alls konar svona eh uh, hvað getur þetta? Viðburði. Viðburði já. Þú vart að búna búga svo lengi úti. ég er <laughs> að búga svo lengi úti að ég bara ég ekki bara að tala íslenskar sko. <laughs> <laughs> stundum verri albra bitte bitte. En hérna ja og þanne þúst fólk borgað honum til að til að mæta og svona, og um og þetta var eitt af því. Og hann sagði heyrðu kemtur bara og við sjáum bara Þannig að við erum bara náðum svona rosalega vel saman mm -hmm. og þetta við virtum bara að smetla svona, svona bara alveg perfekt saman þannig að hann er bara að heyrðu kemur ekki bara með mér núna til LA og sér bara svona hvernig líf mitt er það og, og, og ég sér að heyrðu jú, gerum það og var það í einhver tíma og flaug sér bara aftur til Florida og hérna fóraðna sin aftur í heimsókn svo og þá okkur rett hann við mig og sagði heyrðu, ég vil bara þú flytji bara hingað mm -hmm. Okey bara, ja ég er náttla þúst er í skóla og og svona og hann bara ja hérna vilti ekki bara þúst koma hinga og flyta hinga og við bara við finnum út orðu sællu saman Var lí lífi hans þar er varðu svona smá einsinn inn í lífi hans ja lei hann var væntanlega hérna svona útlísi sem ma sá utanfrá og nóga peningum og þetta var flóttur lífslíð er lífstíla, ekki Jú jú þetta virtist vera rosa spennandi og og náttla af því hann og og þetta var svona, og líka bara þúst hver vil ekki búið að leið, þú veist. Þetta mm -hmm. er svona eins og maður sér í bíómyndunum, þetta mm -hmm. er svona unreal. Mm -hmm. Og hérna, og þetta var alltaf ganga svo rosalega vel í byrjun og, og hérna, þannig ég var bara svona, jú, er það, er það alveg æðislegt að flytja ánga. Og hérna, og síðan alltaf bara eins og náðu við svo rosalega vel saman. Þannig að ég var bara, hey, þetta er bara perfekt. Þannig að hérna, en síðan alltaf sagði ég við hann, þú veist, ég er, var á og ég þurfti að vera einhverskonan vísa að náttla vápun að vera þarna alvi í 5 mær og hérna hann allre bara ja en þustu ég þarf þustu ég þarf helst að hafa þetta með mér alltaf og ég þarf hjálp með fyrirtækið og þetta er svona ég veit ekki alu kort að sé fara ganga þú sérð eitthvað fara að vera í skóla og okka af því mér langar að halda áfram með lefraðina hérna mm -hmm. á þeim tíma og hérna hann bara ja sko æ að, ég, að ganga, sko. þú þarft æla hér og ég þarf að hafa þig mér Þegar rusirinn hafi verið þekktur hann, hann, því hann var ekki keppa er núna komið mikið var hann, hann keptur út af fyrirtækinu sínu sko það? hann kefti því hann var ingri mm -hmm. og síðan var hann þekktur út af náttan byrjaði með fyrirtækið mm -hmm. en fór síðan út í þetta YouTube þá með ja og var yeah. alltaf með sín víðeó og hann var alltaf rosa hreinskilinn mm -hmm. og honum var alveg sama hvað fólki fannst ok og fólk hefur svona annað hvort eða hatað manna að var rosalega, það var mikið áhorf á YouTube-brásunars og... Já, já, það var mjög mikið að fólki fylgjast með mm -hmm. Þannig að hérna Jú, jú, þannig að ég hugsa mér, já, ég veit ekki alveg hvernig við ætlum að fara þessu, þú veist, ég þarf náttúrulega að finna, þú veist, ég segi mér langar náttúrulega fara í skóla sko, mm -hmm. hann var bara herðu við náttúrulega, þú veist, Sko, hann var alveg komið tínskriðum undan mér. Sko, hann var í að vinu og elsku hvort annað og við ætlum að vera saman bara og, og þetta náttúrulega gengur úr vel. Þannig að eða ekki bara að gift okkur. Mm -hmm. Og ég var bara, gift okkur? <laughs> ég sagði bara strax. Ég var bara, er það ekki aðinn svo mikið? Hann alveg bara að hefði, nei, ég er bara að eða bara, bara bara láta verða af þessu og gerum, bara, gerum þetta bara á Olympía mm -hmm. í Vegas og, og látum svona fyrirtæki spennifíta líka frá þessu Olympíja sem er þá stærsta vakstarættamótið Já. Já, og það er alltaf einu sin ári og hérna og ég var alveg bara, jáhá og hann bara, jú, er það ekki bara geggjum hugmynd og við bara gerum vídeo, YouTube Sjómanins og... Og... og það hafið ekki alveg verið samferð Ég var alveg bara, þetta var náttúrulega allt og fljótt, sko, allt saman og hérna, hann bara, jú, jú, við bara gerum svo, svo, bara svo stóran event og bara bjóðum öllum og ég var bara, jáhá að Og ég sé að var ég bara, ja ok, hérna, jú, jú, herðu, ok, gerum það bara, mm -hmm. en ég var samt alveg svona, herðu, hett, sko, ég veit ekki alveg með allt sem hann, sko, mm -hmm. af því ég vildi hann alltaf bara halda árum í skóla. Mm -hmm. En hvað, það... ertu svona meðvirkjaða? <laughs> <laughs> Bluð, þrætt á hann ekki. En hérna, ég veit ekki, ég svona bara, ég bara svona, I went with the flow, ég bara já. svona, jú, jú, ok. Þannig að, hérna, já, þannig að við verða af því giftum okkur endar í, sko, lok ágúst fórum til Vegas og giftum okkur og síðan vorum við með giftingar athöfnina í 17. 17. beratna þegar Olympía var. Uh -huh. Þannig að við vorum alveg búin að gifta okkur sko, áður með fórum okkur uh -huh. og þetta var bara svona for show uh -huh. þú veist og hérna, það náttúrulega var allt for show með hans sko. þetta var náttúrulega bara heilt leikrit uh -huh. hans líf, uh -huh. bókstarlega, sko Þess, það sem fólk sá á YouTube var ekkit alveg eins og allt var, sko. Nei. Þess, það var allt því. Það náttúrulega er, náttúrulega er ákveðin hópur sérstaklega kannski bandaröggjum, en líka bara út um allan heim eftir að samkjálfarsmiðlar og internetið varð svona, sem erum eitt að haldi úti svona leikriti bara því að það er því að því að það er svo mikinn penning á því, sko. Já, já, þetta var eins og segja, hann var bara með þetta persona sem mm -hmm. hann var að leika og síðan var hann allt auðví því heima Ak, Uh, bara þetta, þú veist, þetta hvernig hann le leit út og bara svona þetta, hvernig hann talaði alltaf á vítjónu sínum og svoleiðis mm -hmm. og síðan bara var hann allt auðvitað heima. Sko. Hvernig var hann það heima? Bara, þú veist, anna ef hann var ekki eitthvað að töða, þá var hann bara aldrei ekki og okkar bara að get væminga í okkar, þú veist, mm -hmm. en svona út af við svona, á YouTube og svoleiðis, þá var hann svona enn að vera eitthvað svona badass og svona sýlingu mm -hmm. svona. Æ, bara, já, mm -hmm. eitthvað svona leið sko. Mm -hmm. Þannig að hérna þetta eins og sé þetta var bara svona persóna sem hann var að leika sko, sem hann var að selja mm -hmm. og græða á. Hvernig og... var þetta líf? Af uh, því að það kemur stundum fréttir af þessu hérna í um Íslandi. Já. Og væntanlega svona síðan náttla hópur eins og sér. Hvernig var þetta líf? Þú þrust bara að vera inn í þí. Þetta var þó og hérna allt öðruvísi en fólk heldur. Okay. Þetta var yyy yyy þetta var alveg alva og svoléis í byrjun. En síðan náttla bara það sem það þúst hann náttla var sko hann sagði við mig að það voru engin vandamál með eða neitt. Mm -hmm. En síðan þar sem hann var semst bara svona þúst beina á bein hérna í hnjónum og þetta var vandamál hjá honum. Og þannega hann var alltaf á alltaf með sásuka og þannig hann var að taka eina og eina verkiatöflu af og til og svona til að geta staðið í lappinna lengi. Og hérna, og síðan var það bara verra og verra allt saman. Og hann náttúrulega skapi hans og, og svona varð bara, þú veist, það var bara ekki gott, sko. Mm -hmm. Þannig hann breyttist rosalega, því meður. Á meðan, þú veist meðan. Já. Já. Og þannig þetta svona, bein e bein var það svona verkjaður eða? Já hann eins og ma segir hann var með no cartilage mm -hmm. semst anna milli mm -hmm. þar er það var bara svona bein í bein og og nýtðe þessan saman. Mm -hmm. Þannef þetta vandamál pappan sem pappans var líka með þú það hann var búinn að reyna að fara og fá svona stem cells og svoléis en það bara var ekki að virka. Stem cells hérna stöðfrumu minnst mm -hmm. það hérna ég var aðeins aðra skoða það fólk gerir að gera það yfirleitt þá er að gera það í er, er það að gera í tekin hérna það þar hann teknar stoffrumur úr þeirra og þem er síðan í í annað stað það ekki alveg. Já. Já. Mm -hmm. Og það óeitthvað neina að að ingeði eða hjálpa líkamanum að jaa laga sig Já, Já, nákvæmlega. Og það í hans tilfelli þá bara varð að ekki virka. Hann virkaði í smóstund og síðan bara kom verkurinn aftur og mm -hmm. þetta virtist bara vera komið á byrjunareit þannig að þetta var rosalegt vandamál hjá honum. Og þú sérð náttla greiði var í rosalegt með hnarsauga og svælis. Þannig að en fyrst náttla hann átti að fóa sían og að gera með marga. Og hérna... Fólk verður mjög fljókt háðu þessu. Já, já. Sérstaklega er komin í þessi morfins, morfinskildu leifu, leifu ásma. Já. já, alveg bara hræðilegt sko. Þannig að líka fylta fólki bara eftir afgerður og svoleiðis sem fer, bara þú stu að taka við verkinum og svoleiðis eftir afgerður og síðan bara áður við vita af og þá eru bara búin að taka þetta allt lengi og, mm -hmm. og síðan bara faraði bara í frákvörf þegar eru mm -hmm. hægt að taka þetta og að það verður bara svona sérst bara never ending bara svona cycle sko mm -hmm. því miður hvað þú sagðir mér að það gerðist eitthvað er það ekki erðu að mér er að meðan þeir voru í vekas vetur nú verið sem voru rent að brotast inn hjá já, já, já, er það ekki alveg. er meðan þeir voru í jó hefurðu að giftu ykkur í vekas eða Jú, það var sem sagt um sem sonur hennar kom til okkar til að passa hundana og þegar akkurætt þegar við vorum bóxtala bara á í athöfninni bara að gift okkur var brotist og það varu menn sem komu inn og þeir teipuðu á honum hendurnar og, og teipuðu fyrir munnin og allt og, Á strákunum sem var að passa Já, hundanakar hundan. Og hérna á greiði strákunum bara úlingur alveg áfallið, þú veist og þeir voru allir inni að bara stela og taka fullta verðmændum og fóru sérst upp til að taka stóra peningaskápin sem vorum uppi og hann var nú örgulega tonni eða hann var sko mjög stór og þungur mm -hmm og þeir renda koma niður og það var að sko allir veggir og allt bara ónýtt eftir að hafi reyna að koma þessa stóra peningaskáph niður og þeir einhvernig náðu og að far... brösta með hann niður heil heild. Já. <laughs> <laughs> og ég sé að var rosalegt sko og sérst, fór, ná, þetta tók allt saman bara. Þú veit ekki hvað margt 8 9 tíma eða meira sko. Þú veist að, að vita því eftir að að við erum öryggismyndavellar eða hvernig vitið þetta tók með semst og hérna þetta ja þetta tók rosa langa og líka bara strákurinn sagði við okkur hvað já, hann var þrustuð að vera þarna lengi og en grei strákurinn náttla var þetta hljómar eins og þetta hljómar eins og eitthvað seina Þetta var rosalegt sko. Mm -hmm. Og hérna en strákurinn náði að semst að loka hundann inni og eitthvað sem betur fer sko. við við uh, vi, vi, vi, svöðu eitthvað hvað menn þetta voru eða? Uh, eftir á ja þá var þetta einn e, af mannanum sem var einu sinni sem sagt af honum og þeir voru búin að vera í einhveru sem sagt svona, voru ósáttir út í kvar annarnan og svoléis og þessi maður sem sagt er stórhættulægur og var þúst að tengdur mexicansku mafíunni og okkur svoléis og var í fengelsi og okka. Mm -hmm. Þetta er svona sem átti að vera neitt að, að, hérna, að vera á móti sko. Mm -hmm. En hérna þannig að hann sem Ritz hefur greinilega eitthvað mógaðan og verið leiðilegur af því hann var svolítið svona bara að finndi það svo og var svona, mm -hmm. gattstundum verið svolítið svona too much mellutina mm -hmm. sko. þú veist að það hefði þurft að vera svona að sem er að kamóna þannig að hérna þannig að hérna þannig að þessi, þessi, þessi, þessi maður ma fekk einhverja svona, gæja sem voru hérna, einhverja Mexikana til að brjóðast inn fyrir sig mm -hmm. og því þessi stráku var sessi, að kaupa af honum stera alltaf einn sinni viku average ja ja að ah. hann hefur þekkt íbúðuna og að vita alveg að, hann var hann var hjá okkur vikulega sko mm -hmm. hann vissi alveg hvar peningaskapinn var hann vissi alveg hvar allt var geymt og allt svoléi sko þannig að hann þeir vissu alveg hvað við voru að gera sko Þá hvenær er þetta þú fávu sem bara fréttir af þér að þeir virði veka svo þetta sé búið að gerast ja þar sem strákurinn sem sagt náði að skríða út til nákragranans og bara biða um á bara 911 mm -hmm. og sían tala bara kom löggan og og við fengum að vita þetta og ég fekk Það var ekki tögafall, sko. Og ég ætlum þetta bara... að segja, hvernig er fyrir þig hafandi þessar fortíð á Íslandi að vera alltaf aftur komin í þór stöðu að það er eitthvað að brjóta allt og þeir eru tengdir eitthvað um undir heim að hópum? Oh, ég er bara, oh, bara, oh my god, here we go again, sko. Þess, mm -hmm. Þetta var bara ræðilegt, sko. Þannig að hérna, og ég náttúrulega hafið rosalera áhyggjur og síðan náttúrulega komum við bara tilbaka og við fengum fólk sem var í LA til að fara, þá var eitt vinur hans ritt var í löggunni mm -hmm. hann var einn sinni detektiv en var hættur þannig að hérna fengum hann til að fara aðna hérna, og vera vissum allt var í lægi og svo leis og hérna síðan komum við bæinn og þetta var allt í rúst og þú veist að vekkirni voru bara farðnir nánast hérna, í stegjáni niður þegar voru að reyna að taka skápinn og og taka svo mikið að vera um og Næur að koma um peningaskáranum út? Þeir náðu að koma honum út en þeir náðu ekki að opna hann. Mm mhm. Þeir kruna rendur rendur þangað þegar gáði spor upp. Mhm. Mm Þanne hérna. Ég vitna. Hva varð að... annað sem þeir voru að ná við í íbúðinni? Bara einhver eitthvað konna Já, alls konna vermæti og síe náttla aðalatriði það var náttla að fara að taka stær anna sko. Já, þú sagðir áðan að hann ætti að vera kaupa stær á honum. Já, Var hann þá sko. uh þá Að selja stera eða framlega stera eða hvernig... Hann sem sagt var með vinsinn sem var, sem, sem bjóti stera og kom alltaf með þá og hann kefti stera af þessum strák mánaðalega fyrir 30 miljónur íslenska króna. Þannig að hann kefti mjög mikið. Fyrir 30 miljónur á mánuði? Já. Og seldi þetta allt saman. Þegar hann alltaf var búin að gera þetta svo rosalega lengisk. Mm -hmm. En hvernig er það þá hérna þeir voru að kaupa stera fyrir 30 milljónir á mánuði þá hljóta þeir að hafa tekið eitthvað smá plássi í íbúðinni. Þetta var útum allt sko. Man gæti ma ma um ma sko. <laughs> ekki, man gæti ja, kassar útum allt, man gæti ekki þverfóta fyrir þessu helviti sko. <laughs> að kanta kið þverfóta fyrir þessu. Já, þetta var bara þúist, þetta var útum allt sko. Þetta var bara aðeins og mikið af hina góða sko. Hvað er það var bara ka kassar af? Já, já, bara, svo, eða... þetta, já, bara af búlum sterum sko bara you name it sko. Þannig að þetta var bara og allt enda flokka niður og svo leiðis og þetta var bara í kassa kössum út og um allt og og hérna Hvernig varan selja þetta? Ymeanar er er hérna var fólk að koma heim til okkar að kaupa já, eða... já, fólk kom heim til okkar og eða hitti á hann í ræktinni. Okay. Þann Þann ja. vandala, hann er að þetta í svona miklu magni að vera selja þetta í svoldi miklu magni líka. Já, hverreinn var að kaupa mjög mikið að því að sá að var að selja mjög mikið Þannig að þúst þetta, var auðvitað væri ekkit ánað með þetta að mm -hmm. þetta fór alveg í tönanum og fannst þetta þau veist að þetta, maður er ekkit örugur með þetta allt saman í húsinu mm -hmm. og maður veit aldrei hvort að löggan komi mm -hmm. og bara það að ég sé hann á stanum þau veist, þá er ég ekkit að koma ámálum sko. mm -hmm. þannig ég var alltaf mjög ósagt út í þetta en þau hann var rosalega stjórn og hann gerði bara það sem hann vildi mm -hmm oma þúst aftur bara sagt að séu það sko kom, að þessu fljótt eftir það kyntust eða kemur kemstu að þessu eftir út flutt inn til lands eða hvernig virkar það Já ég náttla hann var ekkert að segja mér eitthvað ja ég sést er að og og hanna í byrjun sko. þetta var ekkert fyrir inn komu gangar sko mm -hmm. en þetta var sko náttla voru ekki alveg rétt kassar alveg út um alls þann því ég kom sko þetta var alveg allt fínt og svona mm -hmm. og, svona og svona, þannig, þannig, að geymtu þetta varð mikið mikið mikið En þú þyrðir segir að hann hafi verið að láta af því aftur. Ég er aftur bara eitthvað að hugsa um Breaking Bad sko. Já. Ég er eitthvað um versmæðurnar sko. Af því þú, þú segir að hann hafi verið að láta framleiða þetta fyrir sig. Að hann þá var... að útbúa kokteilana eða Já, þessi strákur var mjög klár. Þann sem er að vinna eða sem Rich var að láta framleiða fyrir sig, að hann var að útbúa Hann bjó allt til bara og var með öll tæki og tól og allt svona lís. Mm -hmm. Og gerði allt og sett í flöskurnar og og miðana og allt þetta og... Þetta er væntanlega að man gerir hugsa sko ef þetta er eitthvað sem að fólk er sprautun í líkamann og, og þá ætlar að geta verið að selja þetta áfram og þá hlýtur þetta nota að þurfa að vera í lagi. Þannig að einhvers konar verksmiður hlýtur hina að hafa þurtt að vera með til þess að framleiða þetta. Só bara já. svo að sóttrein sinninn væri í lagi og allt þetta. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Nei, en ég ætla að sá bara að þetta kom, kom heim alltaf mánalega, sko, þetta var ekkert smá mikið magt, sko. Mm -hmm. Hann þurft alltaf að fara í bánkan og til að sækja þetta, en annars skemd hann peninga út um allt hús. Hann var, var félandi þetta upp í lúsakrónunum, allstar, inn í bokspúðunum úti og hann var búin að segja mér, já, aldrei að grafa peninga, því þeir sko bara, bara, jörðin gleipir peningana, sko. Og þú veist þú, ég var bara að há. Og þetta var bara falið út um allt, sko. Veist, þetta var bara... Það var orðið, þetta var orðið þetta sko bara aðeins og mikið. Já, hvernig eru mitt, hérna, því væntanlega að lefa, hann hefur keift fyrir þetta, þó hlýtur hann hafa selt fyrir eitthvað talsvöld mikið meira en þetta. Hlýtur hann hafa lagt vel á þetta og... Já, já hann var, eins, eins, og, eins og maður segir, hann var rosalega likvid. Þú veist, mm -hmm. hann var peningar allstar mm -hmm. heima á, sko. Hvernig virkar það þegar að fólk er komið með svona mikið að reyðu fyrir, þú veist, vandla... Er gerð við að komast inn í kerfið. Er gerð við að reyna þua þetta Jú, hann átti að segja, geymdi út um allt og svoléis og hérna en hann var alltaf bara með seðlun á sér sko, og borgaði allt bara með seðlum og og hann átti að eittir rosa mikið peninga, þú sést hann var bara bara kifti sig að sem hann vildi og sagði bara að kiftu eða þar þetta og þetta fyrir ekspó bara, bara eitt mál og svoléis en en hann var svolti í því bara sko, mm -hmm. að við værum það var mm -hmm. er my wife pinning núnast sko. En leiðin eins og verið aftur kominn inn í einhver konar svona stjórnsemos. Já, þetta var alveg 100% svolti svona leið sko. Okay. Þannig að hérna alveg bara er samt ekki sambærilegt við fyrra sambandið. Nei, af því að það þust Ritz var ekkert nær net líkamlegt auppbyti en þetta er net En hann var eins og hin þustur hérna, var var narcissist og var sem mjög stjórnsamur og og hérna ætlaðist til alls bókstannlega. Mm -hmm og bara var mjög erfiður. Þúlust og ég náttla elska hann af öllu hjarta og og reynt alltaf að gert ne besta. Mm -hmm. Þannig að þetta var svona var oft mjög erfitt. Mhm. Mm og sérstaklega eins og með verkligin og svona þetta var þúlust hann var bara ekki orðinn sami. Þúlust eftir þetta allt saman og þetta var rosalegt álag. Ég varn þúlust dag og nótt. Eftir, eftir eftir öllu þessu verkligi Já af því að hann hann tók steira allt þúlust obviously. Mm -hmm. hérna, en hann var svona stór bara út af því, sko, hann sprautaði í sig PMMA og sílikoni í líkamann líka. Mm -hmm. Hvað er PMMA? Það er bara svona svipað eins og sílikon nema aðeins öðruvísi. Kann ekki mm -hmm. alveg útskýra það, sko. Mm -hmm. Ég spurði því ekkert mikið útið í það, sko, en það er svona svipað eins og bara svona sílikon, svort ég bara í sprautu og sprauta bara inn í líkamann, sko. Mm -hmm. Og hérna, ekkit í poka en einu svo leið, sko, mm -hmm. þetta er bara bara svona eftir sprautar og þá og hann sprautaði í yfir vöðvanna og svoleiðis líka mm. þannig hann var ekki bara að taka stera og til þess að vera stór heldur hann var líka með auka sem létt hann út svona freaky looking já. Mm -hmm. <laughs> Þannig að hérna hann var bara rosalega ekstrým með allt mm -hmm. það var bara svona allt eða ekkert Bara hann sprautaði sýsi varst þú vitnaði því að þú skynnið skalli... Já, já, já það spreitaði varan þá bara sjálfræis spreitaði sí eða ja ja hann meira þess að fékk fólk til að koma til sinn mm -hmm. þess að, að því að það vildi hann hann myndi semst spreitaa silikóni og svona hjá þeim líka þess mm -hmm. í eða kólvana eða mm -hmm. eitthvað sko En hvernig þegar þú ert kominn inn í hann en heimur ert með honum og svona freystaðist þú þá líka til að lata spreita einhver í þig Nei nei. Það var bara ekkert svoléi sko. Mm -hmm. Hann er aðeins mikið sko. mm hjá -hmm. Hvernig and þú það im langtar aftur að fara í þetta með með einhvern einn hérna sem steraverksmiði og þetta. Já. Þeir að sko hvað er það sem gerist hjá fólki þegar þeir koma með peninga út um allt. Já. Og svona miki reiðu fé. Mhm. Mm Þrenglar þetta mann, þú veist af því venjulegt fólk er ekki bara vinna og færa einhver laun mánað eru bara peningar út um allt. Já. Þetta hlýtur að hafa einhver áhrif á hugarfarið hjá manni. Já, já, þetta er svona þú veist mann getur kýft sig hvað sem að og gert hvað sem maður vill. Þetta er svona allt auðruvísi, heldur að vera bara vinnandi maður og, mm -hmm. og þurfa svolítið að budgeta og svona hugsa fyrir peningum. Og hérna þannig að eins og segja voru aldrei vandamálið, sko, það var mm -hmm. bara veist, maður, þannig sé pældi aldrei í því. Manstafstur einhverjum tilvökum þar sem að þið voru saman og eitu einhverjum bara rosalugum fjárhæðum bara á einu degi eða eitthvað? Um, hann var svolítið cheap, sko, ef við var hinskilin. Já, hann í hann sko Já, svolítið kemur að aðlönd sko okay. <laughs> Þannig að hérna hann var ekkit bara fór eitthvað að kaupa fyllt og dutti bara just because, þú veist mm -hmm. hann fótt bara, bara það sem hann þurfti og svo leiðis og, og, og en var aðlega bara að nota peningana í þú veist, að líta sem best út fyrir expóin og allt svo leið sko. mm -hmm. og það sem hann þurfti fyrir fyrirtækið og allt það en síðan, sa síðan bara sat hann á þessu sko og mm -hmm. þú veist, Þetta var, var þetta, þetta meira og meira það? Já, já, þetta var allt bara eitthvað voðalega skrítið. Mm -hmm. En auðvitað alltaf, veist, en maður þurfti að einhverja að halda á svo líf, þá var hann bara, já, já ekkert mál, veist, En veist. Hérna, en hann var ekkert að eyða neitt óþurru, sko. Þetta var allt eitthvað voð, að voða að passa upp á peningarnar, mm -hmm. sko. En hvað Þannig, með, hvað með, með mitt, bara nú er þetta alltaf gólólulegt, hvað með, þú veist, voruð þið ekki 30 bara, þú veist, þú að, þeir semast með svona miki magnaft erum og síðan peningum og eitthvað er ekki verður fólk ekki aftur orði paranoit verður margir hættur um að bara þar sé einhver að eða löggan sé að koma eða jú jú hann áttla var paranoit fyrir sko en síðan áttla bara að vera á öllu öllu þess verkeliju og öllu bara það áttla var bara verra að þá á hérna varan orði rosala paranoit mhm mm og stundum varan bara út í glugga heila hálfa náturnar bara bara þar er einhver að hrauta og alveg paniki, ég getur bara svarið að löggan er búin að sitja þetta út í nokkar þetta og ég alveg bara, ó, þú veist En bara, þú, varst þú ekki sem eitthvað um með löggan kemni? Jú, ég bara var náttúrulega ekki í svona rúsalegri paranói eins og hann sko þú veist, mm -hmm. ég var bara meira svona, auðvitað hafði ég áhyggjur mm -hmm. en hérna, en ég var nú ekki alveg hangaði út í glugga alla, mm -hmm. alla nætur sko, þú þetta bara, veist, þetta mm -hmm. er náttúrulega Og, hérna, og ekki eins og ég gætt breytt einu en einu mm -hmm. hann alltaf réð öllu mm -hmm. en, en, hvernig er er aftur, en hvernig er aftur með, með, með siðferðis kend og svona þú veist að þegar þú kannski ef þú hefði vita þegar þú veist að byrja með honum ef þú mm -hmm. hefði vita þá þetta hvernig þetta síðan orðið með styrana á peningan og eitthvað svona mm -hmm. gerist þetta smátt og smátt að maður svona einhvern veginn manni fyrir að þetta bara eðlegt Já, ég myndi að um segja það þegar ég, ég er svo ekki svona sko, ég Þusst þetta am not about that life. Þuslum bara að þar á svælis. En hérna, yugi ma venst þissu. Þusst fyrst var ég náttla bara ert að grína Hvað er ég komin hérna í núna? <laughs> Alveg bara ein annar súban sko. Og hérna þannig að ég yugi ma venst þissu. Þusst þetta er bara svona þusst að allt sama þusst þegar var að koma alla stærana og folk kom að koma og kaupa og svoléis og ma þetta var bara eins og ekki neitt sko. var honum sko. mm svo -hmm. Hann hefði bara allt að það að venjst. Mhm. Er eitthvað í kringum þetta sem að þú veist hérna af því aftur, þetta er svona heimur sem þú hefur ekki lagi saga sem fæstir fá nokku tíma að sjá. Þetta er svona eitthvað sem maður sér í bíómyndum Var eitthvað meira sem fyltir sem sú segir, að þar er einhverri menn komnir all tíðinu brjótdast inn til ykkara og eitthvað taka eitthvað peningaskápur, var eitthvað meira svolæði, svona eitthvað svona svona eitthvað ofbeldi eða svona slæsj Um það náttla var brotist inn á það og síðan var brotist inn aftur. Mm -hmm. Og og ég náttla fór í því líkt og við við, fór, við fórum formegi úr, úr hérna borginni en eitthvað við fórum bókstalle bara niður bæ. Mm -hmm. Og hérna komu sinn aftur eftir nokkra tíma og þetta bara og sáum hvað gerðist og það var tekið rosa mikið peningum og vermætum. Mm -hmm. Þá. Og hérna og vel bara að grína stímir og ég var alveg bara hér hinga virk lengra. Ég getti ekki búið hérna ýst því að ma var orðum svo stressaður og ma var svo hræddur um hvað myndu gerast. Stið, ég hafi ekkert hugmynd um kost þetta væri einhver sem myndu bara koma og drepa mann sko. Mm -hmm. Þannei ég hérna bara ég getti ekki búið einna lengur. Mm -hmm. er um að, hérna lengur. Ég var bara hrædd um lífi mitt. Þannei hérna við vorum akkraut á þessum tíma sem sagt þá var mamma í heimsókn og við vorum að fara satt, í Um, á Arnold í Ohio, Arnold Classic í Ohio og mamma ætlaði að passa hundana og hún alveg bara ekki sjens að ég sé að fara að vera hérna í þessu húsi ein, mm -hmm. þannig að við fengum vopnaðan mann til að sagt, koma og vera hjá henni og hérna en hún hafði náttúrulega rosalega áhugju þótt að maðurinn var hann með byssu og allt sko. mm -hmm. og hérna hún greiði svo af ekki á nóttunni, sko. hún var svo stressið, hún var bara þetta <laughs> er svona þetta er svona geta vera þetta er svona líf sem þyrr að vera í sjá ákveðinn tíma þar þar ertu bara eitthvað í norðinn samtögunu svo vanurur sem síen kemur einhver eins og mamma ein nígini í þetta ja þá náttlæir þetta bara allt öru sig ja hún var alveg bara þetta var ekkert smá stressi sko hann fannst þetta alveg bara hræðilegt en sko. taland um segir mað um bissu af því nú náttlæt bissu eign í bandaríkjunum rosaleg ja kva með eins og hann og ykkur voru þið þá ekkert með bissu á heimilininu sérstaklega eftir þegar þeir eru búin að lenda eitthvað og svona? Jú jú hann var með semst gekkum með bissu á sér og af því hann var hræddur um hvað myndi gerast. Mm -hmm. Og náttla fyrst vorum við ekkert viss hver þetta var. Nei nei eitt. Þannef við vorum bara að búast við því versta bókstallega. Þannef hérna en sían komumst við að því og svoléis. Og þær líka við vissum loksins var og vissum hvað hann gæti gert að sá náttla vorum við alveg með með varan á. Mm -hmm. Þannig, gekk með bissu á og ásýr, hann er ekki bara með hana heima. Nei, var með hana alveg bilnum. Hvað er bara kampbissu og nei, bara með svona svona glokk. Mm -hmm. svona venjulega. Mhm. Mm Þanne hérna það er nú en eitthvað sem að, að þú sagir að ástandi Bandaríkjunum hefði verið orðið skrítið. Mhm. Mm það er annað sem er svo skrítið fyrir okkur sko. Það er allesi rosa lilla bissveig. Já. Það er mjög venjulegt Íslandi náttar má aukin eitthvað, það er alls spanna. Já, ja, einmitt, það er náttar hin, hann er þá hin, hin endin sko. Já, ja. Það er já, þannig, hérna, þetta er snara mjög öðruvísi. Mm -hmm. En á, á, á punkti af því að heimitt, þetta var, þetta var mikið í fjölmelum. Já. Sná og það komist sundur frættir þar náttar Íslandi þar að þeir voru gift og svona já. af lífinu og það virkaði allt rosa svona fancy. Já, ja. Já. já, út af við. Já, ja. Er byrjað að þú þú hva, punkti skiljiðu þig þennan að hætti saman. Það er hvað varðu þá búin að vera lengi saman? Hera það var hvað 1.5 ári eða eitthvað og svoléss. Það var nú ekki lengra en það sko. Og hvað varð að þá? Bara byrjað að fjarundanum svo eða. Eja aðeins bara þúst að, hann var orðinn rosa erverugur og maður var vinnandi sem segja 24 tíma sólarhringssins. Það var rosa miki álag að sjáum fyrirtæki og gera allt og ferðast og Og maður þurfti náttúrulega bara vera perfect alltaf. Og þetta út af er náttúrulega, já, út af við, sko. Mm -hmm. Og síðan, þannig að þetta var rosa mikið áreiti og alls það þess að við fórum út og svona, þá var vissallir hver hann var og vil taka mynd og svo leys, hann gæti ekki svona fara út á bensínstöð. Þannig að þetta svona, að þetta var bara allt þeir sér, og allt saman. Þegar þú sé sjáum fyrirtæki, var þetta þá, var þetta fyrirtæki svona stórt og mikil velta og... Já, mhm. Mm það var altså at ähm um, þau voru alveg halinn alveg milljón á mánuðu sko. Færbótaefni eða ja. Mm. Og föt og og þetta var náttal allt bara út af hvernig af því hann var svo góður að selja. Mm. og hann náttal bara seldi þetta út á hver hann var og og mm. allt þetta sko. mm. Og hann var alveg snyllingur í að fá fortel til að kaupa og, og gera eins og hann sko. Hann Hvað var boxstala með... bara með þúist colt following sko. Hvað með þegar að síðan skiljið? Mhm. Mm uh... Það þú þó ekki að fá eitthvað sem peningumöldum með það? Yes, svo er það oftast, en ég náttúrulega labbaði burtu með ekki neitt, nema bara föti mín, dóti mitt og... Af hverju? Af því að eins og ég saði við hann fyrst, þú veist, ég vildi aldrei neitt. Mm -hmm. Og en hann trúði mér ekki, þú veist, hann var ókslega paranóur fyrst mm -hmm. því kynnti það var ekkit nýtt sko en síðan bara náttúrulega bara vestnaði að það. En ég bara vildi ekki neitt, bara. Yi er bara svona. Ég er ekki manneskja sem nota fólk og hef aldrei verið. Mhm. Mm þú veist þú séyr að væna mig um þjófn að og okka og það er bara alls ekki satt sko. Þanne þetta er bara bóga vera rosa leiðerlegt sko. Mm -hmm. Hva, hvernig er síðan uh, að því svo þeirann? Mm -hmm. Hvernig er þegar að, veist, að því, og segir bara allt þetta sem erum að tala um þú þú ert ennþá með ung kona sko. já, já. Þú fer uppleiva mikið. Já. Uh, Hvað er það að yfirlit þú séu búin að skilja uh, þá er það væntanlega samt ákveðinn sorgarferli að Já ja þá er það að því náttla þetta var orðið bara svo rosalegt adna, í endan og og þú veist eins og ég segði þúst í ma var vinnandi mjög mikið og var, ég var alltaf að filma allt fyrir hann og og þurfti síðan edit að og þúst og þetta var ma var vinnandi alltaf sko, og sían mm -hmm. bara rétt svo að man sofa og sáttum mér að rétt með svefn hann taka sveftöflur Síðan var maður svo út úr stressaður út af því að hann, hann ætlaði að stela alls samanni, mm -hmm. og hérna, og hann var alltaf erfiður eiga við, þannig að hérna maður var farinn að þurfa að taka róandi á daginn. Og Hvernig er róandi? Hvað? Hvernig er róandi? Bara eitthvað einhverjar... ja, er... Já, sanaks. Hvað Já, já. Fyrir, þú veist, panikkataks og svo leis. Mm -hmm. Það stundur var þetta bara svo mikið að maður bara, þú veist, var bara leið bara eins og ma var að deyja sko ma bara mm -hmm. gat ekki andað þungti við brjóstkassanum bara þust þetta var bara svona eins og típiskt panikatak sko mm -hmm. það var eitthvað bara... sem maður heyrir oft frá bandarögum mest eitthvað er ekki margir sem takið að hér nei ég held að sé ekki hér sko ég held að, að sé eitthvað annar hérna mm -hmm. sko þannig að hérna um ja ja þannig að þetta var orðið bara allt saman of og og þus við vorum að rívast þá var alltaf og aldrei neitt Þannig að, um, þannig að þetta var allt saman bara komið út í algjör og steypu og síðan alltaf var hann ekki á góðum stað og, og sér áður maður vissi af varum að fara taka verkjarlíf líka og svolíðis. þannig að þetta var bara, þú veist, ringa vitleisa sko. Hvað er hérna þessi verkjarlíf? Mm -hmm. Hvernig verkjarlíf eða því þú veist, eru það þessi morfínskildu líf? Eða? Já, þetta bara oxíkotn. Óxikont er smertar, svona hann náttla að þetta er smá svona, svona alræmdast er fentanyl sem að er að drepa folk en óxikont mm -hmm. er einmitt réttig að aðeins hérna við herra Hneturspurr þar hann var þarna í há mér sko. Já. Uh þetta er svakala ávinnabyndandi lyf. Þetta er alvarlega hæðlegt sko. Ja. Mannskemmandi sko. Mhm. Mm Þanne hérna var þetta líka bara breytir fólki svo rosalega og og þetta er eins og sé það svo rosalega ávinnabyndandi mm -hmm. og um bara þegar þú reynir að hætta að taka þetta, þá ertu bara í sem ykkur frákvörum að þú ert bara svitnandi og bara þú ert bara, þú ert bara, og þeir eru svo kalt eða heitt til skipti því mm -hmm. þetta er bara, þú erst, hræðilegt og, og þess að segja það, mjög auðvelt að hérna, verða háður þessu og... Hvað hva heldurðu, veistu eitthvað hvað það var sem að dróan og endanundi dauða? Því að því er nú alltaf svona marti í kannski sem svona gæti spilað inn í Hann náttúrulega lifiði alls ekki heilbrunum listi, nei, nei, þú veist, að neynuleiti hann hugsaði, að leit út fyrir hann hugsaði vil um sig, en hann gerði það ekki mm -hmm. um, og, að, hann, Það er náttúrulega dánar sko það er, dánar orsökin eru undetermined, en þá og því það er investigation í gangi og það er bara verið að fulla komast að eitthvað gerðist, hann bara neig niður. Mhm. Mm so they say. Og hérna og kærastann sem hann var með þá, sem sagt í staðar fyrir hringja á 911 strax. Because so they say. Að það að vera Ná, að sé hvað. Við heldum að það sé foul play. Hva? Sem sagt Diego og, og mamma hans. Mamma hans. Vað hvað leituðu? Bara að þær hafa renti komunum í graufuna. Hverjar? Sem sagt a sem sagt sem var með ritsa undan mér mm -hmm. en síðan var hún bara mægt heim til okkar bara sömu viku og ég fór því hún, hún var náttúrulega bara að nota hann alltaf mm -hmm. og hérna Ná, hún hafi þá og, stað á baku þetta til þess að fá peningin eða ég um, á, ég held það en hún bara er bara svona eina af þessum stelpunum sem er bara að nota aðra sko. mm -hmm. og, hérna, og nota það hann hefði verið að allt fyrir hana mm -hmm. en hérna og síðan hinn konan er Jane sem er sem sagt konan hans Ritz og þau voru saman og gift og allt alveg í 12 ára eða eitthvað þegar þeir voru Ingri. Mm -hmm. hún sem sagt vann í eh uh, vann til sem his personal assistant. Mhm. Mm þegar ég kyntist honum. Og hún er eins og Bjó í nánanum. Og ég vissi ekki eins og strax að hún væri fyrrrunandi konan hans. Það var ekkert að vera að segja mér það. Það er bara a small personal assistant. Ég var bara oh okay. Sí seems nice. Mhm. Mm og sí komst þjá við og ég var bara af hverju var ekki að að segja mér þetta. Þúlust. Mhm. Mm og hérna og þey voru alltaf að rívast eins og 100 köttur og það var bara svona eins og þau væru bara systkin eða eitthvað, mm -hmm. þúlust. Og hérna þanne að það var alltaf bara rosa skrítið og hún var alltaf bara þriðja hjólið. Mhm. Mm í þessu samþá samsambandi. Mhm. Mm og var alltaf með puttann í öllu og stjórnöllu og svoléis og og sían þúlust fanns mér bara orði gott og þannig að hann let hana bara flytja til Florida því að fyrirtæki var beysað í Florida sko mm -hmm. Var það langt ferli þegar það er hætti síðan saman? Það gerist það rætt bara Það er við hættum saman? Já um, Nei, hún fór og síðan vor, bygguð bara við þarna í LA sko mm -hmm. og um, hvernig var þetta? Hún fór bara nokkur mánum eftir að ég kom sko mm -hmm en þessu nokkur mánu liði bara hva svo, Hvað með eftirmáluna er þessu að því að ég minn er svo segir einhvers staðar eru bæðin alltaf fyrirtæki hans mikil velta og ennþalega peningu þar og síðan líka alltaf þetta reyðu fyrir eitthvað Hvað verður um þetta núna þegar hann er hún látin? Tók, sé, sé, satt, Jane tókuð allt saman Hvað fyrir hann þetta konas? Já. Hún sé, satt, var alltaf bara veist, á missjónu bara koma mér í burtu og bara lósa sig við mig mm -hmm. og um, hún er þess að drómið til hliðar Þegar við vorum bara búin að, já, við vorum nýgift og þá varum bara, dróum við til hliðar rétt fyrir expo og sagði við mig, um, þú veist hann mun ekki vera lang lífur, mm -hmm. hann mun veist, vera farin innan fimm ára mm -hmm. og ég skal sjá um þig og þú veist, I'll take care of you veist, mm -hmm. þegar hann fer og ég hugsa mm -hmm. með mér, af hverju er hún að segja eitthvað svona, mm -hmm. þú veist, bara er ekki lægi eða, þú veist, vorum að gift okkur, mm -hmm. þú veist og hún bara, Var alveg bara 100% af því hann er ekki langlífur og mm -hmm. hún ætlaði bara að sjá mig mm -hmm. en það var svona fyrsta sér ég var svona þetta er nú eitthvað skrýtið við þetta sko. mm -hmm. þannig að hún, þess að segja, var alltaf puttun í öllu, stjórnað öllu og var bara hún var alltaf svona einhver rödd í haustum á hannum til að reyna svona Hvernig er þegar þú ert inni í þessu þegar þetta er svolítið svona einmitt þetta er, mjöna, þetta er líf sem er ólíkt þar eru svo naðböndu í kveila lífi við ísllandi sko. Hvernig er af því svo var voru, eins og segir svo voru fréttir af þessu stundum í fjölmiðlum. Mm -hmm. Ert þú þá bara eitthvað nei kominn sá mikið til bandaríkja og það var stuðundum eitthvað að hugsa hvað allir fólk í ísllandi finnist um? Mhm. Mm þá fréttir sem er birtast af mér og okkur. Ég var þannig sé ekkert að pæla nétt mikið í því sko. Af því að hanssuna hugafar var alltaf bara svona hann var alveg sama mm -hmm. Og ég svona smíta svona smá þúst þá mm -hmm. svona bara svona i whatever þúst mhm mm og hérna hugsa bara svona þúst ég veit alveg kur ég er og á hvaða punkt er það þá að þú eins og sáðir byrjunin á og veitalinn talar um að að þú finnist hafi verið svona mikið talað um þig á Íslandi og svona verið um fólki, á milli tannanna fólki án þess að þú varir hey. á hvaða punkt er það þar sem þú finnst eitthvað svona svona eitthvað nasti vera birtast um þig eða fólk að segja eru það þarna er það, fyrir, eftir, það var, þetta, eftir og það var svona þegar ég búna fara í byrtu eða um þegar ég hægði sem var að sjá greinarnar, veist, greinarnar og allt svona eins og að ég væri bara þú sé búna að ég hefði stolið af honum að ég hefði veist, bara verið honum fyrir grænakorti og svona sem er bara alls ekki satt sko. Ah mm -hmm. um, ég kemur að skila einu grænakortunum mínu mm -hmm. Ég sagði bara við immigration law men en ég sagði sinn ennysigi bara gæsa vel. Þú sést ég á lagi að halda það, lätt til að. Bara heyrja geau að. Þú munt séð líklega meira en þú. Nei. Ka va hérna voru því ég man er er ekki rétt að vera ég man ekki eftir að hafa séð viðtál við þig eitthvað svona alvörur stórt viðtál á Íslandi. Nei. Nei. Var er ekki of það þann viðtöku. Jú jú, það er búa Íslandi í dag og eitthvað. Ekkur mm -hmm. aðrarir hafa verið að spyrja. Mhm. Mm en ég vilti bara koma viðtál til verður fyrsta og seinasta viðtali síð Mhm. Mm Asi bara, þú veist, mér langar bara svolítið að hreinsa ýmislett sem ég bý að vera að segja og svoléis og, og þú veist, mér spara rosa leiðanlegt að fólk sé haldi eitthvað sem er ekki satt. Mhm. Mm Þetta veit ekki það að það sé að vera að því, allar að búo í Íslandi og Ísland er nota líti land og svona þá hlýtur núna að vera eitthvað ein hérna. Litur að skríti eitthvað einna lappum og hugsa að það sé mikið sem heldi og hugsi eitthvað um mann en man hefur aldrei þjáist sé ekki mikið þælli þann er sé ekkert svo allta miki í þissu sko ég bara náttla er búna að vera svo miki að læra og svælis og ég er ekkert miki að fara og gera neitt nema bara fer í búðuna og svælis sé náttla er er allir með grímur og svælis og þekkir engin neitt sko þar það er kanskje sko. <laughs> svo fínt bara núna nei <laughs> en hérna að þi nú er ekki kanskje auðvelt ef ma vildi vera einhvern einn á svona gaggrinnin að segja þú veist, þú ferðin í sambandi með Ritsbiana mhm mart sem svona svona bendir til sé eitthvað séki og Kanski einhver skekki hafi myndast hjá þér eftir fyrsta sambandið þitt? Já, alveg klárlega sko. Þetta er matlab náttla tók rosa láman og svoléis og og hérna og ég bara skil ekki hvernig af því ég var búin að ræða þetta allt saman við Rits um um hitt og þetta til að koma í veg fyrir að þúst að ég myndi enda í einhveru svona Mhm. Mm eitthvað svona klikk sambandi aftur sko. Mm -hmm. Og síe náttla bara áður en ma af það er man alltaf hinnu bara bittu hvað er veist, hva bara oh Þannig að hérna, jú, þannig að var bara, þess, þetta bara gerðist og svona er þetta bara og you live and learn, sko. Þannig að hérna, það er bara, þú veist, ég, sé, eins og seg, ég sé ekki eftir neinu, veist, þetta bara kennir manni í lífinu. Ég er þetta um það, því að væntanlega, sko, að því að verðum að tala um svona, þú veist, einhverjur væntanlega hlítur líka að það hafa verið mjög gaman. Og, hérna... Já, já, þess seg, að segja, það var oft mjög gaman hjá okkur og og bara, við, þú veist, það var alltaf þegar var gott hjá okkur, það var rosa gott mm -hmm. og þegar hann var skemmtilegur, þá var hann bókslega skemmtilegur, ég nema það var einhver ástæða að fólk fýlaðan, mm -hmm. þannig að hérna en síðan svona inn á þegar hann var erfiður, þá var, var ég bara að heyrðu einhver bara að drepa mig, sko mm -hmm. þú veist, það er, það er erfitt að dýla við svona menn, þannig að mm -hmm. hérna en er eitthvað partur af, af þeir sem er þú, þú saðir að hérna I'm not about that life ef ég man rétt að, hérna, er eitthvað partur af þeir sem ásamt erfið með að far, ha, svona, bara fara nýja þú veitthvað venjulegt líf eftir að hafa verið í svona nei, nei, ég myndi nú segja það það sem ég er þú veist, var nú meira fyrir svona materialistic things svona því ég var yngri mm -hmm. en maður hefur lært bara rosa mikið af öllu og O ég, ég, ég er bara rosa þakklát fyrir bara að vera með þakka fyrir höfuðið og líða vel og vera heilbrigð skó. Mhm. Mm Þá þrái ekki kanskje bara venjulelt líf. Yeah, að held það, sko. það er heldur sko. það skó. Þar að fara að nýleitt skó að bara vera sortu great lit skó. Búna fái æfisgammta na drama. Halva fyrir skó nokkra lísi skó. Kemur gott skó. Mhm. Mm Þanne hérna nei eins og segja þetta var mjæst bara rosa fint að vera kominn og og svona og þótt og erfitt líka og svona, vart að bara upplifun. Ég líta bara og svoléis að þyrir svo eftir að vera væli yfir þesu sko. Nei eitt. Þannig að hérna það er bara leiðrænast veg þetta er að fólk þust er að draga einhver áleitt niður og halda eitthva einhverra hluti af því ég hef ekkert verið að koma fram og segja eitthva eitt eða neitt. Nei eitt. Af því að þustu ég ég hef verið léttarlega geta farið og, og drulla alveg þust yfir Rizzo fyrir allan peninginn og eyðilað hans mannord og konar, sko. mm -hmm. En það, það er bara ekki man, mann að geyma kva augum lítrur hann núna ég meina nú um er hann alltaf látinnur svona þúst hérna hugsaruðu með væntum ekki til hans eða Já ja ég þegar ég var að fara frá sem sagt Kaliforníu þá fór ég upp á leiðið hjá honum mm -hmm. og ég þúst talaði við hann og og ég fyrir honum og og hérna og bara þúst rætti við hann smá og sagði bara þess, að þetta er alltaf góð og ég fyrirgefur og og bara þess, takk fyrir góða tíma saman og þú þustu takk fyrir ja, all the lessons sko mm -hmm. þannei þetta er svona bara þessa loka þem kaflan sko mhm mm þannei hérna ja ja þust hvað með að vera kominn núna til Íslands eftir öllu þessi ár mm -hmm. hvernig hvernig það í þig að vera eitthunn einn bara svolti svona eitthunn einn eftir allt þetta ferðalag eitthunn að byrja bara svolti á núllpunkti ja hætt er bó að vera eins og segi bara ég er rosa að vera kominn og en síðan náttla eftir allt með Ritz þá náttla annar kapli mm -hmm. inn í málið mm -hmm. það var annað sambandið sko það var náttúrulega líka sambandið var þrjútt <laughs> það var náttúrulega líka erfið sko og það var alveg fjögur á sko þannig hérna það var náttúrulega samaður var mjög þunglindur og, og hérna var að glýma við ímíslegt sjálfur sko og var náttúrulega bara fyrst sem vinur minn og kom til að styðja mig því ég var loksins kominn frá reyti sko mm -hmm. og hérna og síðan bara allt í náður ég vissa var að þetta var og hérna og ja þann sem var náttla að við rosa roslega og þunglyndan og hann þust var sofandi í rýmiinu í margar vikur og þust komi engu í verk og það var bara mjög erfitt. Mm -hmm. Og hérna og ég var náttla á þeim tíma var sjálf rosa mikið að við bara það að hafa farið frá Ritz og var að dila við allan haturn og allt yfirtrullið og, og bara það að fólk var að segja að ég væri þúss göldekur og og ég væri són hinn sem ég hef bara verið á notan og okka þegar þúss ég fór bara frá Rich út af því að þúss hann vildi ekki hjálpa sig sjálfur. Hann vildi ekki þúss hann bara sá ekki vandamálið þúss hann var bara erfður og vildi ekki taka á einu eða neinu. Og þúss du þú getur ekki hjálpað fólki sem vilt ekki hjálpa sig sjálft. Mhm. Mm Þanne að þúss þú að er bara er þúss að fari. Mhm. Mm þú sést því meira, ég elska út úr lífinu og allt það en ég hugsa bara er það bara best að ég fari bara. Það mm -hmm. var mjög erfið ákvörðun að þurfa að fara frá Ridge. Mhm. Mm Sérstaklega verið sinn í sviðsljósinu. Þanne að, að hérna, ég vissi að þetta átti að vera eitthvað spjallt. Men er að því að hann er vinsæll og þá sé erfið að þá fór þú yfir þig neikvan af því þú fær frá honum eða? bara út af því að líf okkar var svo mikið var bara þust okkar líf var bara Það voru allir að fylgjast með. Já. Var var hérna því nú Manhattan. Var var lífið ykkara bara dálta svona eitthvað sk kunn bara mikið verið að mynda og Já, það var verið að mynda allan sálvarhringinn. Mm -hmm. Og við fengum einsa það var einkur staður sem vildi fá okkur í raumrarleika. Mhm. Mm Sæst að búa til alvarlegan sjó. Hvað hjá þér var var var voruðu þá voruðu með myndatökumenn bara með ykkur Nei, þessi, það, þeir vildu gera sjó. En við vorum bara að Nei, er að meina, bara... meina, meina bara ég bara í... var að filma allt sko. að filma? Ég var bara í fullu jobbi sko. Mhm. Ka va á YouTube og mm -hmm. samfélagsmiðla og... Okay. Ég var að filma allt og, og gera allt og þetta var náttla þetta er rosa mikið sko. Mm -hmm. að og ma var bara bú, búin á þér sko, Hvernig bara, er nást? að vera með þú uh, vissu eigið er að vera þúlust ég held að meðalmaðurinn í dag séi að eiga of miklinn tíma á samfélagsmiðlum. Já já. En það er alveg annað level fyrir ofan þegar að lífið þitt er eitthvað enn bara svona mikið til sínist. Hvernig er það? Það er rosalega óþægilegt. Mhm. Mm Þetta er sko af því ég er svona getur verið svolti svona private manneskja sko, Og eftir að hafa verið með honum þá var má árum bara svolti vanur því að þúlust þá voru bara allir að fylgjast með, þá voru vissu ætli bara hvað var gangi, og það var bara inn í límanns, þannig að þú veist maður var hann vanið því bara eins og allavegur, sko uh -huh. þannig að hérna, en þetta er rosa skrítið og þetta er, maður finnst að það er rosalega svona pressa á að vera alltaf bara 100% uh -huh. að það eru, eins og maður segir allir alltaf að horfa uh -huh. þannig að hérna, þetta þetta er nú ekki lífið sér myndið nennan uh -huh. þú veist, mjög lengi, sko ney Hann er en eftir eins og sé var skemmtileg og svona leiðs en þetta er þetta er mjög erfitt. Þetta er mjög mm. ekki en fólk gerir sig grein fyrir. Mm. Og Síðan náttur allir, allir að kommenta á og allir hafa eitthvað að segja sko, og síðan náttla mm. þúst tekur fólk eftir sko í bakgrunninum sko. Þetta er mm. alveg svona slæmt sko. Hvernig varst allan tímanum með, uh, tíman með, með ákveðinn svona ákveðin bakland í vinum og fólki hérna á Íslandi í bara fólki sem þekki væntum og þekkir dig sem var þá kanskje svona með eitthvað mótvægi, vera seg eitthvað erfitt. Nei, ég sko misti rosalega bara samband við mjög marga því fór út sko. Mhm. Mm og líka þau svo roslu tíma mismunur. Mhm. Mm Þanne er hérna ma að tala við einhvern svona af og til en þær í var með Ritz þá hafði ma bara ekki tíma í eitt eða neitt. Nei, ég skili. Þá bara hvernig er það þá núna? Þur er kominn heim aftur? Ertu búna að ertu búin að heyri í gömlu vinanum Já, já, já, alveg klárlega. En síe ástand. Að það að vill ekki hitta og gera eitthvað neitt. Þúst þannig. Að ég er bara búinn að vera að læra. Mm -hmm. Hvernig gengur? Bara rosa vel. Mm -hmm. Og heldrðu þér að þú uh, sérðu þig fyrir þér bara sem hjúkrunarfræðing? Já, alveg klárlega sko. Mhm. Mm bara rosa spennandi sko. Hvað með þetta að þú segir þú sagðir hérna, með að eina ástánan fyrir færi hjúkrunarfræði væri að þú er svo ná langa hjálpa fólki. Já. Eh uh, heldrðu að sá sú tilhneiging hafi kanskje farið of langt inn í samböndunum Mm -hmm. alveg klálega sko þannig hérna það þekkt heldig, hjá báðum kynjum að að vera með svona ákveðna skekkju í því að vera að reyna að bjarga fólki Já. þetta er svona, svona líktar svolítið að því að maður orður á það utan frá þetta er svolítið svolítið sko Þa, mm -hmm. maður er alltaf heldur um að maður hjálpað öllum sko. mm -hmm. en hérna og ég er alltaf fór bara í missi, bara öllu þessi missions sem voru bara impossible sko. mm -hmm. þannig að hérna nei nei þetta er svona þú veist, Þon er þetta bara og og maður hefur var bara reyna að hjálpa og og gera gott og og tók bara vitlausar ákvörðunir og svælis og mhm mm svælis er það bara en en nú nú ertu svona frekar nýlega kominn heim hvernig mun vera inn tól Tv mánuði svælis þú erum ja og sko svælis hvernig hérna þú munt líka kanskje þá ný þú þú spurðu fyrir þér eitthvað þann far aftur til Bandaríkjanna eða eldri að eldrúst, þeim kafla sé bara lokið þeim kafla bara lokið ég þar bara að fara út til að sippa dótuna mína ja endanlega er ekkert að fara að flyta hunga áttur. Hva myndi þú segja, ég spyr fólk oft í lokin hvað hvað ráðu myndi gefa sjálfu sér ef að þú værir að tala núna bara við unga útgöfu af sjálfri þér, komur með allar reynsluna sem þúr kemur með núna. Mhm. Mm það ráð höldur myndi gefa sjálfri sér. það er góð spurning. Um. Guð. Og því og kanskje bara hvað læxjur þú finnst þú að að læra og að bara þessar Ég er læra svo mikið sko. Mm -hmm. En margir eru bara þannig að þú veist þú þarft bara að gangi þú þarft að gera mistökin til að læra um. Sumur eru bara mm -hmm. svo saltu mm -hmm. Og ég var saltu einn af þeim. Já. Þanne að það var að ráðleggja mér fyrir allan peninginn en ég þarfst bara svolta læra af hlutann sjálf. Já, og stundum gerast mistökin bara aftur aftur aftur þangað þá bara virkilega læriru þú. Mhm. Mm Þanne að hérna þú veist man það bara að vera þúst og og passa sína, þú veist, sál og líka má og bara, þú veist, og reyna svolítið að koma í vekk fyrir að vondur hluti gerist en það er náttúrulega, sem að segja, er ekki hægt, sko mm -hmm. þú veist, hlututnir gerist alltaf ástæðu og hlutnir fara eins og þeim ætlaði að fara og svona, þannig að hérna já, eins og ég bara, live and learn, sko mm -hmm. live svolítið and learn, svo. það er ekki ágætt lóka orðbara jú, jú er eitthvað sem við mættur að fara yfir? hæ, ah, m Veit ek ekki en annaðs bara eins og segir bara þúst langa ég bara svolti að hrinsa allt saman með þúst um allt þetta yfir drull og allt þetta og bara það þúst hva maður þurfti að ganga gegnum með allt þetta saman þúst mm. ég fekk svo mikið af lífslá, líf, lífslát lífslát hótunum mm. lífslát hóttun. hótunum lífslát hótunum ja er það ja ja fullt af og hérna og þetta var bara rosa erfiður tími af því ég var með hann sko. og hann sem veika mann og síðan feg hann tvö hjarta og full og ég náttúrulega ekki labba í frá hún þá og hérna um, en líka bara það veist, að dýla var allt og alla veist, og það var búið til petition og allt online um að reyna að henda mér úr landi þegar ég væri bara svona hins einn og ég væri bara þú veist sem stelur og, og Hvaða fólk er það þá? Bara alls konar veist, haters og bara þetta cult following sem var á eftir honum honum reytsk sem bara mm -hmm gerði og sagði eins og hann sagði sko en þetta kemur alltaf frá henni Jane sko hún hefur bara haft þú veist, augun á penningunum og allt það og var bara að reyna að lósa sig við mig mm -hmm. og gerði allt sem hún gat til, til þess að láta mig líta sem verst út svo ég er það vondikallin en ekki hún mm -hmm. en þú veist, það er innverst í gangi og að því hún alltaf hún falsaði erðaskrána á allt sko mm -hmm. og að því hún alltaf að þessi bara að fá allt Mm -hmm. og hún tók allt og þú að vera í Nei, þessi erðaskrá sagt, hún bjóð hana til en lét þetta lítið út eins og hann bjóð hana til mm -hmm. hann var búin að segja við mig að hann vildi ekki neina erðaskráði eitt við vorum búin að tala um þegar myndum eignast krakka þeir eru þetta bara svona, svona sjóður sem myndi vera settur upp ef hann myndi falla frá mm -hmm. en hún sem sagt, var bara með þetta evil plan alltaf og hún ætlaði sér bara að fá þess og að, að sitt mm -hmm og hérna, þannig að þetta var bara svona rosalega hún var bara hún ætlaði að segja bara að koma mér í burtu því hún vissi að ég væri svo sem hafði stjórnina og gæti tekið allt mm -hmm. þegar ég tók ekkert mm -hmm. og ætla ekki að taka neitt mm -hmm. þannig að ég er að hjálpa með að gera þetta investigation og bara þú veist það búið að sanna það að hún um, hún sem sagt falsaði undskriftina mm -hmm. á þessum á þessarir erfðaskrá og það er bara verið að kominn í jaila sko. Mhm. Mm það er bara svolt sé. Þannei en þú sannleikurinn kemur alltaf á yfirborðið og þú séð er hann fæll niður hann reist þá þessi, var um, hringdi og sé hann fyrst í Jane og síðan 30 min úr seinna hún aðna, á 911. Þúlust mm -hmm. þannei þetta er allt eitthvað voðlega fissy. Mhm. Mm og þúst það er ekki allt eins og að að vera sko. Mm -hmm. Og það er, eins og segja... En þú vilt ekki bara skilja þennan kapla bara eftir og... og hérna... Vistu að ég er að um, þykja svo væntum með og ég er bara að reyna að hjálpa henni að bara fá að vita hvað gerist fyrir svo hennar. Mm -hmm. Og það er bara mitt missun, það er bara að hjálpa henni með það. Mm -hmm. En annars, burtu frá öll öðru þá er ég bara, þá er það sákapli búin mm -hmm. alveg, sko. Og, og leggst þessi næsti kapli í því núna vel? Mjög. Mm -hmm. Bara rosa spennt að vera komin hingað og bara drala � sko. Mm. Hallo, -hmm. sko. okay. heiði að alla leita sko. Takk fyrir að komið á dæt. takk fyrir að hafa mig. Heiði. <laughs>